Sună panicat, sună ocupat A pierdut tot, încă refuză să creadă Încă așteaptă, încă spune lumii că în curând e tată Sunt vin singur, a suferi cât pentru tu Se vede clar în ochii lui, e cercetorul din colți Icoane, coane, inima mea coane, ce eu... 71 minut. Bună dimineața a tuturor, neața și Bună dimineața, Bogdan. Bună dimineața, Alexandra. Bună dimineața, băieți. Bună dimineața. Ce faceți? Uite bine. Și că am întâlnit e, în autobuz. În e târziu, e și un oh, minut. Eu am, crezut, am mai văzut. Eu am crezut că intri direct în știri că altfel povesteam despre strada aia de la mine din cartier, unde parchează toți oamenii pe prima bandă, și cred că și pe a doua bandă, și te, te stă așa că, că nu ai o bicicletă mai are loc pe strada aia. Si când -ai ce mișto e când te întâlnești cu o dubă, nu? Se blochează față unii pe alții, frate, că se cunosc și se blochează, și se știu. băi, vecine ai că pleci eu primul și de asta. Păi, eu am, eu am parcat la un moment dat, mica paranteză și de în drum știi? Am parcat în militar. La un moment dat, în tinerețile mele, când parcam la fete acasă. Ei, și acolo am constatat cu stupoare că vecinii s-au supărat pe mine că am tras frâna de mână. Și zic. Cum va supăra cantă? Păi noi împingem mașinile una în alta. Ca să ne facem loc. Cum sunt prin pată dacă ai tras una de mâini? simți. simt. Păi de ne bucur să împingi mașina mea în alta. Asta Alt fac, nu? Da. Și așa se face. Și toate mașinile care trec pe acolo croșetează. eu și zic Strada Croșetării. Cuș, cuș, cuș, cuș, Aia, te te Bine, hai, 72 minute. să o lăsăm pe Alexandra Gavrilă să ne aducă știrile. Bună dimineața, Bună din, din nou. Ia zine. Bine, v-am regăsit. Înainte de weekend, ziua de vineri ne aduce o vreme minunată, cu mult soare și cu Temperaturi maxime cuprinse între 21 și 28 de grade Celsius. Vreme de tricou după amiază în București, când termometrele vor arăta 26 de grade. Momentan se înregistrează 11 grade în capitală. Este ultima zi în care se mai pot face donații pentru sculptura brâncușiană cu mințenia pământului. Campania de subscripție publică se încheie astăzi. Se apropie de 70.000 numărul SMS-urilor trimise la numărul 8833 cu textul Brâncuș, fiecare valorând 2 euro. Premierul Dacian Cioloș a salutat ieri mobilizarea din ultimele zile pentru donații. În primăvară, autoritățile și proprietarii sculpturii au convenit prețul acesteia la 11 milioane de euro. Guvernul s-a angajat să plăte că 5 milioane, restul de 6 sperând să se strângă din donații. Creată de Constantin Brâncuș în 1907, Cumințenia Pământului este clasată în categoria Tezaur a Patrimoniului Cultural Național. Merge mai departe. Parchetul general face verificări după recentul autodenunța lui Sebastian Ghiță. Deputatul susține că a participat în trecut la măsluirea unui raport privind presupusul plagiat din teza de doctorat a Laurei Chioveși, aflată în prezent la conducerea Direcției anticorupție. Aceasta a respins acuzațiile, susținând că lucrarea îi aparține. Continuăm știrile. Capitala Islandei a stins luminile miercuri noapte pentru câteva ore. Iluminatul public a fost oprit în Reykjavik, astfel încât locuitorii să aibă șansa de a admira Aurora Boreală, un spectacol inedit pe cerul nopții. Potrivit BBC, decizia i-a parținut Consiliului Municipal, iar locuitorii s-au alăturat acestui demers, stingând toate luminile din casele lor. În ultimii ani, orașul Reykjavik a avut parte de câteva aurore boreale spectaculoase. Fenomenul se produce atunci când planeta noastră este în calea vânturilor solare, iar particulele solare din vânturi interacționează cu câmpul magnetic și atmosfera Terei. Iar la sport, în grupele Europa League, Steaua și Vilia Real, au terminat la egalitate, scor 1-1, confruntarea fotbalistică de pe arena națională din capitală. În schimb, Astra Giurgiu a fost învinsă de Aseroma cu 4-0. 74 minute, gata, știrile începe dimineața în mare fel la Radio 21. Mulțumesc frumos, Alexandra, dar e meci, Dăl l încolo, zi match, că confruntare fotbalistică sună pompos și chiar n-a fost așa mare confruntare. Adică a fost, a okay fost că match -ul. în zona arenei naționale și nu știi era seara, la ora 10. Am locuit traffic. lângă stadion acolo un an, aproape doi ani. Deci cred că pot să-mi imaginez ce a fost acolo. Eu da. n-am înțeles nici până acum de ce pun gardurile alea, jandarmii între liniile de tramvai. Sunt niște probabil garduri metalice. Să nu taie mașinile a, de în rest e... pe cealaltă. A, a, în rest e ok. Da. Bă, dacă este marți și nu e meci, poți să întorci pe linie continuă. Nu e o problemă. Bă, dacă e meci e urât. Adică, da, probabil. Unul la unul vii are real cu steaua. M-am uitat și eu la meci o confruntare fotbalistică bună. Când a dat Via Real gol, am fiptă la o penibilitate de gol. Dar moroc mă mai Hai că și golul Stelei, stai așa un pic. Stai a un pic. fost o degringoladă, a fost bambilicia. Da, dar acolo. hai să zic de ce a fost mai frumos golul Stelei decât al lui Via Real. De Pentru ce? că Steaua a dat gol după ce a primit gol, ceea ce nu se întâmplă like never. Steaua nu poate să scrie ce după ce a luat gol. În poate în campionatul românesc când joacă cu Târgoviște sau ce mai zime echipa de asta A, atât în Europa eu n-am văzut să înscrie steaua după ce -a luat gol eu, am scris doar după ce -a luat 5 goluri o dată Astăzi, mai mie mi se pare foarte tare că s-au ținut până la final Că ăsta era, pentru noi România, Asta era problema majoră Că nu te ții, că dai și tu un gol E 1-1 și după aia ți-ai mai fi găia vreo 2-3 S-a da, terminat unul la 1-1 unul, Zic, bă ce păcat mă că se putea Se putea mă, să dăm gol, să-mi scriem să, să câștigăm meciul ăsta și îl văd pe reghe Cu un zâmbet așa He -he -he. Se duceți de anorocuantru, anorocuantru de la final real. He -he -he. Mm -hmm. Zic, eu o trebuie asta că de mulțumit e. Cred că s-a așteptat să o ia pe coajul la o parte, avem treaba astăzi Vine doar una dintre cele mai frumoase Femei din România la noi în studio Și talentate De-abia aștept, da uh, Antonia, <laughs> împreună cu Achi O să vină să ne cânte live la Radio 21 Și uh, mai avem o veste foarte bună Dăm avea pentru o lună întreagă, imediat Dar avem o provocare pentru că Ce vine faci? Antonia astăzi la noi, ne-ar plăcea să ne cânti un refren de la Antonia, nu? Păi nu, nu facem noi așa? Scoți pitulica din tine la prima oră? Că da, știți să cânti, că nu știți să cânti. Acum, hai să ne distrăm un pic. Bun, 0372 069699. Intră în direct la Radio 21 imediat și poți câștiga cafea pentru o lună. Neața! Am eu emoții, dar aminte ascultătorii 0372 069 699 Ne cânți un refren De al Antoniei Și câștigi cafea pentru o lună întreagă la Radio 21 Pentru că astăzi vine Antonia și ne cântă Live, nouă leasingă -li Da, ceea ce vom face noi pentru voi Este un serviciu pe care rare o îl facem Mai ales eu Și anume, nu vom cânta eu și cu Bogdan uh, Slavă nu, Domnului Nu ne vom atinge de niciun refren de-al Asta este semnul tău că o să ai o zi da. Nu cântă Bogdan și Șurubel la radio Asta da. este din popor Adică noi zic eu, e din popor Așa E rămas... lângă aia cu șalele, că dacă te dor șalele vine ploaia Așa Eva, bună dimineața Bun. Ne auzi? Bun. Te auzim noi foarte rău, Eva, unde ești? La Aaaa. Nu putem să ne, nu putem să ne auzim. Mergi undeva, într un colț, nu știu. în ce, ce aveți pe acolo? Nu. Un foinișoare, un loc de fumat. Nu. <laughs> Noi, nu nu, e, e, e zgumot mare. Acum acum. Puțin. Așa, uite, astea că este fata? Hai, mă, portă, Uite, deci ce se întâmplă în jurul tău? E bine acum. Ia mai, uite ce e mai frumos. Bine. Ești în baie, nu? <laughs> nu. Nu, da unde? În magazie. În magazie. La <laughs> Așa, altceva, Eva. Ești încălzită cu vocea? La cât da, timp ai ajuns la muncă? E... Păi, la, la 5 timp dimineața. dimineața Dar eu știu și începutul De la piastă și refrenul Ia auzi Eu de zic să-ți fata Să, -ți lasă da, să da, cânte, să ce da, știi? Lua mâinile de pe, de pe tine, Bă, gata, gata Eva, este momentul tău, strălucește, fată. Bine, dar nu prea am voce, Nu știu cât de bună, dar Ve Asta, vede asta vedem și... acum asta vedem acum. Scena este a ta, publicul e în delir Eva, cântă -ne she says hey wait listen up to what I gotta say I don't think I wanna this way we become some more excuse and love that's come undone, and that'll we get for now <laughs> <laughs> <I> <laughs> I wanna be your baby on a string, baby, I'm not holding back. We can do anything. Anything. You want to be a on a string? n am auzit. Your baby. Your baby? I wanna be a puppet, a zicea, da. Bun, mie mi se pare Eva, mie mi se pare că ai foarte mult curaj. Foarte mult curaj și să nu mai zici că n-ai voce, că ai voce. Dar sunt puțin răsite Se întâmplă, toți artiștii pățesc asta, Eva, să știi Tine a avut toată viața gutul <laughs> ai Bun, bine, Eva, stai puțin la telefon, da? Da, da Stai acolo, ai cafea <laughs> pentru o lună întreagă Să-ți ajungă, pentru că ai avut curaj să intri În direct la 21 și să cânți o piesă de Antonie Ionuț ce mm, faci, tati? sună -mă, sună, -mă, Asta sună e. <laughs> 7 și 13 minute Rămâi pe 21 Exact așa mi-am luat și eu Doar că mai ieftin Fără teamă că cineva știe un preț mai bun, dacă găsești în alta parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Iați mașina de spălat Beko, capacitate 6 kg, clasă energetică A3 ⁇ și display digital la numai 849,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi.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 partea mai ieftin plătim de două ori diferența. schimbă ți laptopul vechi cu noul Asus X540LA cu procesor Intel Core i3 design ultra subțire și greutate de doar 1,9 kg la numai 1349,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.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 Yeah. I'm gonna be in it, pregat my tar hit. Baby, you know where it's. Radio, Radio 121. 12 12. 12. Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Set it. You see the girl with the big tick-tock if it gimme the, gimme the. Head to the floor, girl, gimme the, gimme the. The Nova girl and gimme the, gimme the. Split down to the ground, size, big activity. Spin by me, girl, and gimme the, gimme the. Top one girl and gimme Rotate your body, come and your spinning it. Rotate your body, come and your spinning it. Rotate your body, come and your spinning it. Make the trumpets blow. Bubbly, bubbly, serious, sing it on a comedy comedy. And them say you have the comedy comedy, so me Some me wan get and come trouble the trouble the. two back, love bubble, bubbly bubbly, calling two finna then doubley doubley. Girl so hot, she a bubbly bubbly, and she know when she a carry me remedy. On the look good, girl they ever be winning it. Turn it up bright, girl you never be dimming it. Take up your body 'cause you in your element. On your body, me take up a permanent residence. <sighs> Spin it, rotate your body, come and lower your. Spin it, rotate your body, come and lower your. Spin it. Make the trumpets blow. Make the trumpets blow. 20 de minute. Bună dimineața! Ce se mai întâmplă și anume pe la Arad? Ce se mai întâmplă pe la Arad? Păi e la fel de frumos ca întotdeauna, tot acolo la ieșirea din țară, nu s-a schimbat nimic, O autostradă în plus. E, mai mult decât atât, <laughs> la Arad se jefuiesc bănci. Uite, n-am mai văzut un jaf de ăsta în, în, în București, de exemplu. Am mai, am mai fost jaf de ăsta bancar în București? Da? Am mai fost? Alexandra asta și studiază Mereu, da? Piața jafurilor Piața jafurilor Cum i-a scăzut la bursă, jaful de bancă A scăzut un pic e, În Arad a furat cineva 87.000 de lei Amenințând pe toată lumea cu pistolul Da, frate Care pistolul era de jucărie Dar oamenii în momentul la n-aveau de unde să știe că pistolul e de jucărie A intrat omul cu cagulă pe cap în sucursala Băncii A plecat cu suma de care ziceam Aproape 90.000 de lei Care înseamnă o căruță de bani Efectiv Cagola era pe bune? Sau era așa de jucărie? Era un celab de damă cu 50 de ani Asta era Așa. Dar cum s-a întâmplat? A intrat în sucursala Băncii A găsit casierița cu un client La Tejghia Cu o de bani Implicat între cei doi acolo a amenințat cu arma oamenii A luat culețu. Moment în care se pare că s-a enervat clientul Și a decis că ar fi cazul să încerce să-l oprească pe atacator Ăsta a scos pistolul la îndreptat Spre client să s-a liniștit instant uh -huh. După care a ieșit din bancă Jefuitorul Iar doi oameni care stăteau pe o bancă afară Au zis, nu se poate Asta e cum am văzut noi în filme Ăsta este un jaf, This is jaf. Și au fugit după el să-l să oprească În condițiile în care omul avea o armă Și-a scos și-a îndreptat-o spre ei mine asta... se, Mi se pare incredibil că au avut curajul să facă asta Eu cred că n-am de ieșat cu arma spre mine Și vezi că nu s-au oprit După ce au văzut că starea are armă Ei nu s a oprit, tot a după ei Până i-au pierdut urma, asta e altceva Dar în Arad, în 2016 Niște oameni s-au ridicat de pe o bancă să fugă după unul cu unul o armă. Cu un pistolă în mână. Nu face asta. Da. Cum există asta? Eu, singura explicație pe care o am la treaba asta e că voiau și lor <laughs> Adică au alergat să e, ia bani. Noi, a luat 000, <laughs> ai nebunit. Sau alergau după el uh, la misto, de fapt erau colegii lui. Știi? De bani. Era să pară. Era Căstători să pară că le cineva. Dar cred că morala de, din situația asta este, băi, nu alergați după el. Dacă care a luat banii și a fugit și are o armă în mână, lăsați-l în pace, că nu știți dacă ar mai e pe bune și chiar nu merită să vă risca ca sănătatea. Sânătatea. Dar, ce s-a întâmplat? După, la vreo oră, după incident, ca să dăm și finalul cazului, polițiști au găsit cu ajutorul unui câine, de ăsta sniffer, au găsit rucsacul atacatorului, cu tot cu bani. Cu tot cu toți banii, de fapt, și cu tot cu pistolul de jucărie. Deci, vedeți, era doar de amuzament. Da, toată. de sport așa, deja da. format sportiv. Era, era, era cumva în jos, Dan, și pachetele pus de mămica de acasă. Cu <laughs> se da. Băi, foarte tare. Bravo, bravo pentru curajul oamenilor respectiv, dar vă rog eu mult de tot, nu mai faceți chestia asta. Nu? Doamne ferește! Ce rostare pentru și bani? Eu vă zic, am cunoscut la viața mea oameni cu grenadă în mână. Eu am făcut liceu acolo, liceul ăla din România unde s-a aruncat o grenadă în curte. o doamne. E, când a aruncat grenada, a plecat, a fugit singur, nu s-a uitat nimeni la el. Credeți că a alergat cineva? N-a alergat nimeni după că tocmai a aruncat-o o grenadă. A, <grijințe> Înțelegi, l-au lăsat să fugă. De asta ești tu așa bombă. <grijințe> am înțeles. Cum se leagă? E că mai mult pe tata. 7 și 24 de minute. Sunteți pregătiți pentru scop, Nu cred, dar vin oric să nu fi iubit Nu u, nu am, nu am să nu fi suferit Poate poate, poate poate ne dragoste să te rănești Dar fără ea, fără ea, fără ea nu să trăiești și când sim 7 de minute. Amestecătorul de zodii este pregătit. Avem Horoscop la Radio 21 și vrem să aflăm ce spune astăzi zodiacul gata băieți? Da. Holgul, niciodată, niciodată. Bun, hai să vedem. Prima zodie de astăzi este Fecioara. Fecioara. Vine weekendul și vei face ceva special Ce n-ai mai făcut de mult Adică vei lucra sâmbata și duminica Și după ai iar luni și... <laughs> Exotic A doua zodie Capricorn, hmm, mă, Capricorn Ia zice așa. Azi e scapi mai repede de la serviciu Este mă La fumă Puneți lucrurile într-o cutie și de luni dute la interviuri Că cine știe Poate o să-ți mai găsiți job <laughs> Nu, am căzut în asta Hai, bă, Poate te duci la mai bine, Mionuț Așa, și a treia zodie De astăzi la horoscop este RAC RAC Deci, racule uite care e faza Tocmai a venit un transport intergalactic de noroc pentru ziua de azi, dar s-a dat tot. Faza e că, știi cum e, unele zodii au luat mai mult, fiecare trage pentru el și din păcate, n-a mai rămas nimic pentru tine. Sorry. Vino și tu mâine. Meda, cum se fac asta la radio? <laughs> Dimineața în mare fel, la Radio 21. Altul de băiat care cu si a devenit bărbat si acum e liber în largul lui Tu spargi să mai reflex în fața nimănui noi. Si nici nu vrei să ai. Pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un rau. Si tu l-ai inversat, pe -un mal tu. Pe altul lumea lui care există doar în mintea te- uitat în mintea lui. și mai am aminti el încearcă să aprindă în mine tot ce deja Și n-o să mai poată să ardă Acele tale îmi fac dator Sob piele îmi schimbă vene Și-aș vrea să-mi bătrânim în doi Acele tale îmi fac So Sob piele îmi schimbă vene Și-aș vrea să mă în doi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 Seara sa prindă mine tot ce ia si nu o să mai poata să ardă Acel metal sa-mi fac datul, sa o pierdem, sa schimb o sânge, sa o pierdem. Si asa sa mut din noi. Acel metal sa-mi fac datul, sa o Bine, și să mă în doi Și doresc, de fapt, nu Eu nu-ți doresc să fii în locul meu Să simt ce simt acum cât te privesc și să te rușimezi, aflând cât tare Te iubesc, fără interes Dar cu fantezii Nu le știi Mai intrebat întrebat în multe diminezi Noi doi și în singur pat Ascunși de lume pe bune Cu toate că mă pun, Te vreau pe tine anume nume în fac datul Sob piele Îmi schimbă n bine Și-aș vrea să-mi bătrănim Îndoi Acele tale Îmi fac datul Sob schimbă bine și vrea să Îndoi Acele tale în fac datul Sob piele Îmi schimbă bine și aș vrea să mă duc în dori, aș vrea să mă duc să să Știm că este o perioadă foarte grea pentru voi, se joacă și Champions League, joacă Steaua și Bastra în Europa League și iubitul al vostru sau soț sau ce fiel fi el stă numai în fața televizorului să se uite la meci. E, scurtul zilei de astăzi este special pentru voi. Astăzi la scurtul zilei, cum să-ți chinui bărbatul când se uite la meci. <laughs> Ideea malefică numărul 1. Pune praf de chili pe toate semințele. Ha, să vezi cum face după aia. Ideea malefică numărul 2 Începe să dai cu aspiratorul Bă, fix, da, fix Când e lumea mai dragă Fotbalișcovici, driblează Doi jucători, pasează până la Goliciovici, intră în care, scapă de fudaș Șutează senzațional din întoarcere și Ideea malefică numărul 3 Te duci la magazin Îți mai cumpere o telecomandă Și așa din când în când E mai schimb fost așa brusc Vezi cum fierbe acolo un suc propriu <laughs> Și ideea mare fi că numărul 4 Și poate cea mai simplă dintre toate Invitați prietenele la o șuetă exact când e meci. Si comentați Doamne, ce tricou au astea! Hai cu echipamentele ca echipamentele, la nu vedeți că e nu de sunt de pilați de deloc de pe picioare! De Băi, verde de cu de galben de la de pe echipament? Fata se poartă șosetele alea mai departe. Da, cu Tu, ok! Am văzut că niciunul nu-și asortează ghetele cu <laughs> bă, echipamentul, fiecare are o altă culoare. Am văzut unul acum, avea o ghetă de o culoare și una de o culoare. Pe cum vine? Asta? Hai, mă, că dacă se chinuie puțin și încă o de piele pe dasupra, o să fie chiar rockstar. Scurtul zilei. Oh, hey, Rămâi pe frecvența Radio 21, participă la concursul brazilian și poți câștiga cu Berascol. Pentru că iarna chiar e cavara. Dacă ajungi în Brazilia, ori bere, rio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 Exact așa mi-am luat și eu, doar că mai ieftin. Fără teamă că cineva știe un preț mai bun. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex ai monitor LED LG Full HD, diagonala 54 de centimetri cu tuner TV, slot CI Plus și conectare HDMI la numai 599,9 lei, reducere 150 de lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.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 La EMAG este săptămâna electrocasnicelor Prinde reducerile băgate în priză De până la 30% la electrocasnicile Gorenie Cumpăr acum de pe EMAG Mașină de spălatrufe Gorenie Capacitate 8 kg, 1400 rotații pe minut Clasa energetică A+++, cu motor inverter La doar 1329 lei EMAG, online, va fi mereu simplu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 În numele Modei, declarăm toamna Ținutălor Hot. Vino în Banasa Shopping City și descoper activitățile pe care ți le-am pregătit. Vrei să e parte de surprize? Descoperă Jack in the Bag. Inima ta pentru shopping? Bucură-te de My Feelings Collection. o distracție? Ți-am pregătit Fashion Graffiti Wall. Mai multe detalii despre program și activități pe www.banaasa.ro. Shopping City, all in the name of fashion. pe care o să le fredonezi mâine. DJ, I want you to turn it off. All the heads I've been up hard. no more with 21. Can I have your attention? Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.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 You about me too Cause I'ma tell you straight up I've been messing around I've been messing around I like, I like that When that. you act like a beggar I like, I like that That little sexy look you got mm. I like that I like The that. way you whisper in my ear How you want it when you want it Girl, I like, I like that. that Let's go, baby, let's ride Let's not talk about it, let's do it How you want it, English or Spanish? Both yeah. of them I'm unsuit We can get freaky in the morning Or in the afternoon We go all night long, baby It's all up to you, you. Can be sexy if you want to And you can bring your if you want to And we If you want to yeah. And we can mess around If you want to Tell me you want to I heard it from a friend Who heard it from a friend Who Heard it from another You've been messing around I'm hoping that your friend Told do you about me too. Cause gonna tell you straight up I've been messing around I've been messing around, I've been, I've, been, I've been around, Let's break it down right quick. Yeah, like that. Like that. The way you bring the girls, yeah, I like that. The way you rock them heels Yeah, I like that No thong up under that skirt Ooh, I like that And you can get crazy Yeah, that's cool That's gonna get loose Yeah, that's cool That's cool That's on That's cool Yeah, that's cool That's cool, on the mark. Yeah, that's cool. That's crazy, yes. I'm like, ooh I don't mean to be rude But I swear to God There's so many things I'd love to do to you You can get sexy if you want to And yeah, you can read your girls If you want to And we can read the crib If you want to And yeah, we can read around. You want to? I heard it from a friend. Who, heard it from a friend. Who, heard it from another. you been messing around. I'm hoping that your friend too. Tell you about me to you? 'Cause I'ma tell you straight up. I've been messing around. I've been messing around. Let's break, <laughs> Let's break it down right quick. <laughs> Let's mess around. Let's mess around, 7.43 de minute Starea vremii, acum, cu Bobo De la Meteo Mulțumesc frumos, vremea salată, arată excelent Pentru că vine Antonia <fie> 21 Cu Aki, puțin mai târziu Dar revenind pe bune, la vreme este O zi de vineri absolut perfectă Este Perfectă, zic eu Frumoasă zic meteorologii. Cer mai mulți țenin, temperaturi maxime undeva între 21 și 28 de grade în țară. Frumos. Iar în București, 26 de grade Celsius. Am început săptămâna pe frig și o terminăm super bine cu vremea. În București, maximele au plecat de pe la vreo 20 de grade la începutul săptămânii. uite -ne. 26 de grade, merge spre 30 Ușor, ușor, pregătim colacul și mergem la mare Vorba ta, deja vremea începe să arate ca Antonia uh, Adică foarte, foarte bine Mergem mai departe În studio 2 ne așteaptă Ionuț e, sport. e vremea gravidă? Nu în sensul asta Ionuț În sensul că dată <laughs> foarte bine Da, mă știu, am făcut o pontă ce să fac Hai, Hai, ne de la la da. Hai să vă dau niște sport Simona Halep joacă astăzi La prânz În semifinale turneului de la Wuhan Petra Kvitova, Mult succes! Da, Foarte da. bună Kvitova Pe cealaltă parte avem Sibulcova cu Znețova. Și poate. Poate cine știe, o finală? Țibulcova? Doamne, ajută, bravo! Cibulkova, nu, da, e cealaltă semifinală. cibulkova cu Znețova. Nu am auzit de cibulkova. Nu, e de aici, n-am auzit nicio Eu am auzit eu. o fată. Așa. Exact cum băneam exact Gigi, ăsta tot spune acum că li apa de la iarnă. Da, nu s-au înțeles încă, da, s-au înțeles Și cică că ar veni și cheșerul Care e liber de contract și el vine la steaua Să joace cu inima Îi dau cinci pe bi Am încercat să fac niște becali Și poate la dulce și de la ăsta Nu pot să nu-i zic decât gonoree Îmi pare rău De la Dinamo, zic că în iarnă o să avem trei acas noi Și el zice, uite în forma asta jucăm 3-7 3, 3 fundați și 7 atacanți Bravo, Gigi, asta mamă, e 1-3-7, mamă, ce fărmă Îi mută, mută poarta po -o, o mută în terenul celorlalți Poarta lui, Nu a stea toată lumea Și mai am câteva rezultate Din UEFA Europa League Te dog Care s-a întâmplat aseară da. Steaua cu Villareal 1-1 Bravo, Băi. băieți, felicitări Echipa care a făcut egal și cu Real Madrid deci, deci dacă VIA a făcut egal cu Staua Și VIA a făcut egal cu Real Madrid înseamnă că Staua este mai, mai bună, bună decât Real Madrid bravo, Normal, normal. normal. A, Astra, săracă, a pierdut cu 4-0 Pe Olimpico la Roma Dar, ce să faci la Roma acasă? S-au dus să vadă coloseu, mă, nu să... Păi da, dar dacă Roma a bătut cu 4-0 Pe Fiorentina și uh, Roma a bătut cu 4-0 Pe Astra, înseamnă că Astra Bate pe Fiorentina da. Și ce să vă mai zic Manchester United a bătut pe Zoria fină suntem uzorie. Nu știu. Normal că a bătut, că nici nu știm cine e știu sunt. 1-0, bă, vezi? La ea la Manchester acasă doar 1-0? Ei știm. E, e Mourinho pe gheață subțire. Ești tu ce faci? Da, sunt o echipă de fotbal. Și 11 oameni din teren, exact <laughs> cum băneați. Ai zis mai departe. Nu știu ce vreți să vă mai zic. Atletico Bilbao rapid Viena 1 la 0. Vă Hai mai zic de rezultate da. de astea notabile dacă vreți. Sparta Praga, Inter Milano 3 la 1. Da nu nu cred că E ok, e de ajuns, mulțumim frumos Deci stai un pic, cine este pe bancă la Inter Milano? Este Frank de Burg sau Ronald de Că Frank, nu Frank, știu, Frank, mă. Că. mă uit la fețele lor și nu îmi dau Chris seama Chris de Burg este nu cu tot cu frate. doamna în roșu Ui, Uitați ce se întâmplă Mulțumim frumos pentru Sportiu Ne gândeam ca weekendul ăsta să nu fim Absolut deloc rebeli Să nu ieșim nicăieri și să încercăm Fiecare dintre noi să stăm acasă și să gătim Numai că pentru asta avem nevoie De ceva inspirație și rețete Poate de la voi și în câteva minute Ne-ar plăcea să vorbim la 0372 069699 Despre o rețetă bună Dar ușoară, că nu suntem foarte talentați La capitolul ăsta. Asta, de weekend ce să gătim un preparat bun uite preparat bun aici dj snake aruncj asta în bărntigaie pe sfărâi și să -vi. e salad mila. love Fiate ce bunia of days having a heartbreak Candy Crush Delicious Tasty mm. Hai să ne faceți Sugar poftă 0372 069699 Ce rețetă ar trebui să încercăm weekendul ăsta? Pe bune Hai că am zis că au trecut atâția ani 28 de ani și n-am gătit o nimic s-a nimic de tigai De tine Bang, am gătit ceva la un moment dat am un prieten Păinecunt, uau, wow, a am fost super bun, am pus și sare, m-a rupt Am un prieten, uh, cheamă Alexandru după el salut uh, El știe să gătească și m-a învățat la un moment dat să fac American Pancakes Și am făcut și un filmuleț pe YouTube cu chestia asta, se numește American Pancakes cu Ai șurubel Și rubel nu gătește des, dar când gătește se pune pe YouTube Da? Asta e! Și uite că am găsit acum filmulețul și mă uit în descriere Că eu nu mai țin minte ce ingrediente aveam Deci pentru American Pancakes, vă zic foarte pe scurt, aveți nevoie de o cană de făină, o cană de lapte. Un ou, asta două poți zic uh, O linguriță de praf de copt Praf copt era să zic că nici nu știu O linguriță de esență de migdale What? O linguriță de sare, o linguriță de zahăr Și ca să faci sosul de mere, nu știu ce e ăla Îți trebuie Un sos din mere. O lingură de zahăr brun Patru mere tăiate mărunt da. O linguriță de scorțișoară măcinată, O linguriță de esență de vanilie Și o jumătate de pahar de suc de mere da, mai, mai mai plictisit, eu vreau să mănânc, am vrut că mi-a adus pancakes Da, ne-a dat cu ingrediente. No, cu asta da, ingredient. da, nu, de, dar de ce, ce bune au fost, mi-aduc aminte da, da. Da. Da. Mare, alea De alea pofoase, nu? Asta zici Da, alea mare așa pofoase păi, nu știu că -a, a făcut și prietena mea Acum, când? Luni sau marți și v-am adus aici Doar că e un pic altfel rețeta Noi am folosit lapte bătut, am găsit o rețetă cu lapte bătut Ca să iasă așa Da, cu da, cu da. ale zici că erau niște lipii Așa, cumva mai groase deci așa mi s-a niște pite. Nu erau suficient de mari pentru tine, asta vrei să spui. Eu, nu, eu vreau să iasă ca niște hamburger, dar cu sirop de mere. <gângătă> da, bine. Înțelegi? Ok, keep trying. Uh, Bună vreau niște clătite, ca niște hamburger, poate cineva <gântă> să-mi facă. Bun, eu am mâncat banana bread. Ce? Zilele trecute a făcut Alexandra banana bread acasă. Banana bread of God. Da, exact. Deci a făcut uh, celei mici, fetiței, i-a zis să-i cata, știu, îi, fac, îi place, ai mică când vede banana, efectiv, oriunde ai fi, în magazin, acasă, oriunde face așa. Nana! Și efectiv, în momentul ăla te uiți în jurul ei și știi unde a fost, mă? Unde? și bam, e o banană undeva, deci în nebunește, se închină, efectiv, este alimentul preferat. Bun. Și a zis, Alexandra, e că fac banana bread, să mănânce asta mică, nu i-a plăcut, am mâncat o toată tava. <laughs> păi, foarte bun, e un soi de. Pâine cu banane e Un fel de pâine noastră. Dar e așa. desert? Ca adică poți să nu spui tu parizerul tău clasic pe ea Este nu? desert e Un um, fel de două feluri Foarte bun, mi-a plăcut super mult Dar nu știu să vezi cum ingrediente face. Ceva, nu făină, nu știu ceva făină Ceva oăă Banane oă, presupun banană, da, Pâine presupun Da, da, da Ceva cuptor Era pe acolo Nu știu Și știu că înfingea o de-asta O scobitoare acolo Ca să ceva Să vadă la cuptor dacă, nu știu Avarna. Dar nu, totuși, -a, dacă ar fi să fim uh, sinceri, cel mai bun dintre noi la capitolul ăsta e Ionuț. Eu sunt cât de când, dar am cam de când mai am timp să gătesc. Povestește-ne delicatesa ta, dar hai să vorbim puțin cu Raluca din Sibiu. Neața? Neața. Raluca, ți-am făcut loc, la am oprit pe Ionuț, deși are ceva bun acolo, că simt că tu ai ceva și mai bun. Acum, na, depinde. Gusturile se discută. Hai, cum credere în tine. Ia zi la radio se discută. Ia zi. Da, după părerea mea, cea mai ușoară rețetă e o friptură. Pui carnea o condimentezi, mai pui un cartof, un morcov și gata. La revedere. Drum bun. De păi ce te chimi atâta? Ce atât te vatur? E bună asta, am încercat și eu, dar tot e să stai mult după ea. Auzi? Eu acum înțeleg pe oamenii care mi-aduc friptură atât de ziua la restaurant. E mult se, se lucrează da, la ea. Să faci friptură Brad. Deci ei, ei friptura Să vezi banana steak <laughs> Bine, mulțumim frumos că ne-ai sunat, Luca. Poftă mare, pa pa, pa, pa, Adriana din București, Neața Neața Gătește-ne, Adriana, în direct oh, oh, Mâncare Oh, What? Da, sosul se face cu 2 kg de ardei gras, mm. 200 de grame de zahăr, 250 de grame de suc de roșii, 200 de grame de ulei, 200 de grame de oțet de mere și piept de pui. Simt că da. am luat 8 kg de pip 2 <răză> kg de ardei? Gătești Ai, pentru o clasă pentru întreagă? În exact, noi suntem mulți. Am înțeles, așa. Ananas și bambus, am uitat să zic să punem în sos. Și se face un resubatmat și se pune sosul deasupra. Și wow. e o mâncare super bună. Wow, e așa dulce, băi. nu? Miroase e dulce, a grișor așa. Crișor, așa dulce. Dulce. Da, mm. a okay. Și mie îmi plac astea chinele și tăieței, tăieței și sunt să de, de o, o da. da. Da, să știe Adriana că în secundă asta simt stări. Da. Ne-ai făcut să simțim stări e? Cu de asta. Da, ni s-a făcut poftă Cred că în pauză dăm iama, fugim repede La urmă Ce e meserie ceva. ai tu? Sunt curios dacă ești uh... Contabilă, da <laughs> ești, ești știu toate Bine. Toate glamele, toate gramajele Te pupăm exact. Mulțumim că ne-ai sunat Facem o scurtă pauză Revenim înainte de știri la discuția asta cu rețetele Și dacă aveți ceva foarte, foarte bun Puteți să ne dați și sms la 1721 Neața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 La EMAG este săptămâna electrocasnicilor. Ai până la 40% reducere la electrocasniciul mi zelmăr. Comandă de pe EMAG aspirator cu filtrare prin apă zelmăr pentru suprafețe multiple, 1500W și filtrul HEPA la doar 429 lei. EMAG. Online, va very simplu.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 Oferta superba! la te ispitită de bavajul Semelrock. Pui noștri turn magazinele partenere Semelrock și cedează calităților sale la prețuri cu totul speciale. Semelrock Passion for Paving. Între 26 și 30 septembrie vin în magazinele Media Galaxy și pe Mediagalaxy.ro și ai 24 de rate cu dobândă 0% la peste 1700 de produse electrocasnice mari. Să ai de unde alege! Media Galaxy. Acum ai de unde alege!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 de la Universitate la Romană în 5 minute? Din Charles de gol la Kaufland Barbu Văcărescu în 10 minute? Nu, no, nu e o provocare. Acum ai orașul la pedale cu iVelo Urban. Primul sistem de bike sharing automatizat din oraș. Închiriezi rapid biciclete din punctele cheie ale Bucureștiului și le lași în oricare altă stație velo Urban. Practic, tot timpul pe care îl pierzi în trafic îl câștigi pe bicicletă. Intră pe iVelo.ro și vezi cum poți aiorașul orașul la pedale. Proiect realizat de Green Revolution în parteneriat cu Kaufland România și Raiffeisen Bank. Kim de distracție. Este 8 și un minut. am revenit la Radio 21 cu știrile prezentate de Alexandra Gavrila Good morning Alexandra Bună dimineața! How, how are you? Bine de tot! Bine ce, ce gătești tu bun înainte de știri ține. Că wow, am rămas ales. în filmul ăsta O să-mi fie rușine, dar n-am mai gătit de foarte mult timp, pentru că n-am mai avut timp Dar pe vremea facultății făceam panacota, făceam supe cremă panacota. făceam panacota. Panna Cu cine Cite face panna italian Panacota. Uh, mai sim ceva? Uh, risotto faci ai? Ah, uh, nu. No. Nu făceai no. risotto? No.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 Dosar de moarte suspectă în cazul morții lui Ioan Ghiuripas, cu procurorii de la parchetul de pe lângă Tribunalul București, au solicitat deja documente medicale de la Ambulanța București Ilfov și de la Institutul de Medicină Legală. Mai multe persoane urmează să fie audiate. Între timp, ancheta internă de la ambulanță s-a încheiat. Medicul aflat în prima salvare, care a ajuns la locuința artistului, ar putea fi sancționat cu 10% din salariu timp de 3 luni. Doctorul este acuzat, între altele, că nu a folosit toate echipamentele de pe ambulanță. Cât privește suspiciunea de culpă medicală, aceasta va fi investigată de Colegiul Medicilor. Mergem mai departe, Lady Gaga este a cincea femeie din istoria Super bowl care va ține capul de afiș al acestui mult așteptat eveniment. Cea de 51-a ediție a, 51 -a Galei Super Bowl se va desfășura anul viitor, pentru 1 februarie, în Glendale, Arizona. În urmă cu 20 de ani, Diane Ross a fost prima femeie cap de afiș a ediției cu numărul 30. 16 ani mai târziu, în 2012, Madonna urca pe scena Super bowl ca în 2013, Beyoncé să întrețină atmosfera show-ului american, iar anul trecut, Katie Perry a fost headlinerul ediției. Continuăm știrile, a fost creat un safe pentru tot felul de ispite, botezat Keysafe. Dispozitivul arată precum o cutie transparentă, doar că are un capac dotat cu un sistem asemănător cifrului. În acest safe pot fi depozitate dulciuri de la bomboane până la prăjiturile delicioase, acelea care le fac cu ochiul mai ales persoanelor aflate la regim. Cei dependenți de țigări sau de telefonul mobil le pot ține departe pentru o vreme tot în Keysafe. Sistemul de închidere permite setarea timpului, ore sau chiar zile în care vreți să vă feriți de tentație. Odată închisă, cutia nu se deschide cu niciun chip până nu expiră termenul indicat. Costă 49 de dolari și este fabricată în Statele Unite. Iar la sport, Simona Halep joacă astăzi în semifinalele turneului de la Wuhan-China. Adversara ei va fi Cehoaica Petra Kvitová aflată acum pe locul 16 în ierarhia celor mai bune jucătoare de tenis ale momentului. Românca se menține, pe 5 partida nu va începe înainte de ora 14. 8 și 4 minute, gata știrile, vă las în stație de distracție cu Bogdan Șurubel și Ionuț. Mulțumim frumos, Alexandra! Am găsit o aplicație foarte drăguță pe internet, care ne spune câți bani ar trebui să dăm la preferitele evenimente la care mergem. Se numește cât dăm și o să facem niște calcule foarte dragute imediat la 21. Andra și David Bisbal Without You. Până dimineața, se va zice superbă. if you told me you love me did you think you would be that easy i don't wonder if you pretended. corazón el que atrapara quieras o no tú y yo unidos en conexión Vinerea este mai sexy la radio 21 Hai, spuneți-mi dacă ați intrat pe site-ul ăla. Am intrat că v-am dat site-ul site și este absolut super, m-a găsit și unul belcăt.dau.ro. <laughs> deci Băi, să dea și niște bani de reclamă dacă Ascultați asta la Radio 21 la dimineața în fel. Vă, de, vă dezvăluim un site care vă spune cât bani trebuie să dați la nunți și la botezuri Asta <laughs> deci, e faină Uite, chiar mă întrebam, cât se dă la o cumetrie? <laughs> da, ce e aia cumetrie? E când se întâlnesc toți cumetrii E un... Nu. Cumetrie, botez, intră Hai cumetria... Hai să simulăm... Cumetria, am... cumetria, de fapt, dar chiar ce e Exact E o întrebare... Ia e un pic, mă ce Dacă știi cineva ce e aia cumetrie să ne Așa cumetrie zici la orice De asta, frate, ai ne vedem, facem o cumetrie Deci este, cumetria este Relație, mă rog, îndec, este relație de înrudire Între cumetri și cumetrie Zine Alexandra, că n au i zi Scrie aici: Petrecere o de la botez. Deci, e tot. Ah, deci cum botez? Cu botez. A, așa, zena, deci, cum etrie botez? Să zicem la. Hai să simulăm! Cluj. Hai la să Cluj! Explicăm ce, ce câmpuri avem de completat nu acolo. vezi că ți zic acum. Deci, selectezi tipul de eveniment orașul Cluj. A, așa. Deci, am pus cum botez. La Cluj, relația. Deci, poți să fii nașcare cu cunună, naș care botează. Ce suntem? Vă veri, unchi, mătușe, verde gradul 2. Hai să fii mătușe. Să fim mătuși <laughs> deci, deci mergem la un botez Și suntem mătușe, nu? Da așa. Așa, Cât mergem? Câte mătuși suntem? Mătuși. Câte? Mai avem două mătuși Stai, Sunt trei Suntem mătuși. trei mătuși, da Păi nu mă, cuplu, cuplu Trei adulți da. Trei adulți, da Ma, deci Cuplu de mătuși, trei mătuși. Venitul tu. Cât avem? Avem mai mult de 1000 de lei? Da. și wow. tu salariu mediu Pai punem între 2 de lei venit Da două da? 3000 de lei, locație, restaurant cu ștaif, restaurant uh... Lasă grădină de vară, cantină, în curte Sau nu mă duc, trimit bani <laughs> <Stai un pic. laughs> Nu mă duc, trimit bani Nu. No. Mergem, vreau să mergem Hai la un restaurant cu ștaif, hai că cu nu suntem așa da. oricine Păi da, da, vezi că nu ne ține salariu foarte bine Bun, în ce zi? Vineri, sâmbătă, duminică, în altă zi Băi, vă zic din propria experiență Am organizat și nu întâși botez Duminica e mai ieftin în orice altă zi e super ieftin, dar nu vine nimeni. Hai să mergem sâmbătă. Vineri și sâmbătă e mai greu. sâmbătă e scump. Păi Vezi restaurant. Da. Orancus... Bun, spune-mi cât dau. Ia să vedem, calculează. Scuze n a mers, bă, și asta. Haide -mă, a, -a, deci tăi nu dăm de... nimic! Cum n a mers? Băi? Te, -te duci cu o foaie pe care scris scuze n a mers. Își bate joc de noi? Că bă, că... Cred, că, cred că n a mers că ai venit prea mic, stai așa. Pă bune, am schimbat venitul. Bă, de ce nu mergem? Nu pot să cred că ne-am făcut asta. Hai, mai schimba. mai joacă-te acolo un pic chiar zi. Schimbă... Bă, da, nu, cât, tu cât ai dat eu, la ultima noapte la care ai fost? Nu stiu. Eu cred că ultima. N-am da dat nimic. La care am fost a fost tata șefule Am dat, cred că o. Osta... A, păi da, puțin. Am dat. <laughs> <laughs> nu poți să cred. <laughs> nu, no, glumesc chiar nu. Și eu mai cred că am, am dat dar... în jur de 100 de euro. Cred că am dat în jur de 100 de euro. Atâtați mai de la o de azi, nu? Era și scară de onoare la tine. Băi, eu, cât timp ați vorbit, voi eu am ales aici, la completă întâmplare, să știi. Am A fost zic. șomer, cuplu, relație, naș care botează, șomeri. Unde ai văzut-o vreodată, naș șomer care botează? Deci, un naș șomer, fiți atenți aici, dacă merge la nuntă, în Timișoara, naș, tu ești naș care, bot, care botează, naș care botează, ești deci că stâmpit. Naș care cu nu naș. Cuplu de naș, șomeri, la cantină, <l> într-o zi de vine, trebuie să dea între 900 și 1000 de lei. Cuplu! Să dai la cantină, te tava ca tava să... Mamă, dar ce scump Că de fapt până la tot așa vine, 100 de dacă, fiecare Dacă i dai restaurant cu ștaif Și ești șomer, trebuie să dai 1150-1300 de lei, că e șomer În schimb, dacă venitul tău Este Eu vorbesc de cuplu, atenție da. Deci de cuplu, nu de om Uh, dacă ești un siriac, că ai și opțiunea asta... <laughs> nu poți să cred că ai opțineat să fii <laughs> Ion Țiriac. <laughs> ești în <ion> siriac, <laughs> <laughs> Între 3600 și 4000 de lei de cuplu. Scap, scap. Da, ce scârțări <laughs> Dacă sunt eu în siriac și dau atâta, da, sunt un pic scârțar. Iar pentru om normal, mă, între 23000 de lei, uh, salariu de cuplu, ajungi la 20 de milioane. La restaurant cu ștaif. Vorbim aici de restaurant super select cu band, da, la de Vin numele mari. O, o, oh, oh, oh. da, Andra. Andra. înțeleg la, la masă. Dar e mult, mă, oricum să dai atâția bani la o nuntă. Bun, hai să mai simulăm majorat, că poți să simulești. Hai, hai să facem un majorat, exact. Deci, majorat în Maramureș. Da, da. Voi fiind verde gradul 2. <laughs> da. Se, da, nu, ești verde gradul 2, mergi singur la majorat. Bă, da, mă, mai... unde e n-am bani la majorat? Da. Așa. Tu fiind elev, că e majorat. Da. Deci tu ești elev, te duci la un. în curte, la om. Așa. Într-o duminică. Nu că majorat, venitul tău Majoratul fiind... se face sâmbătă. Păi dacă ești elev. Minus. Minus 500. Majoratul tău fiind... Cât ai? 80 de lei venitul tău. Spunem, cât trebuie să dai? Între 100 și 200 de lei trebuie să dai. La majorat. Mamă, păi noi nu făceam așa, noi puneam câți bani puneam când ne luam cadou. 30 de lei, 50, 30, de lei. hai să hai să mai simulăm acum pe bune, o nuntă în București, că vreau să să dăm și niște informații. Deci nuntă în București. Voi fiind frații mirelui. Da? Toți mergeți frații Hai să mergem toți noi trei suntem frații mirelui. Nu nu, nu mă, trei frați. Nu? Trei fr ești fratele mirelui, te pun singur, cât trebuie să dea fratele mirelui. Mine. Da? Și câștigi 2-3 uh, de lei. Da, hai, pune mai mult. Hai, -a, hai, hai să pun mai fratele la, la fratele da, care 3 mii, de lei. Deci da. ajungi la 1000 de euro pe lună cu salariul, deja deci asta e bine. Mm. Așa. Mergi la un restaurant, nu e cu shtaif, dar e totuși restaurant, nu e cel mai, cea mai mare fiță, într-o noapte de sâmbătă. Regulamentar, cum se face. Trebuie să dai tu, ca frate, 950 de lei. La nunți. Frate, cap, frate, mă. dar nu-mi tai pe bani. Bă, dar mi se pare puțin. Totuși. Eu nu pot să... Eu Pentru de frate, nu la Pentru frate. A, da, nu, ai dreptate. Ești frate, mă, ești frasul, bă. Pai dacă ești frasul, nu-i dai nimic, bă. <laughs> da, există și varianta asta, da. Foarte tare. Bine, uh, puteți să intrați și voi pe site-ul ăsta. Cum se numește? Dacă aveți să uh, dileme, câtdau .ro. cât câtdau.ro dau. Punct nu știți cât să dați, intrați Auzi? pe site acolo. dar nu și opțiunea NAF? Când mă duc la ANAF <laughs> Celebrări somații cred că, <laughs> cred că aia e categoria 8 și 14 minute Rămâi pe Radio 21 Ora asta ne certăm și avem nevoie de ajutorul tău Și în plus, imediat vine și piesa pe simțite, ați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 să l iau, să nu-l iau, să-l iau? Fără teamă că cineva știe un preț mai mic. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex aer gaz pe gaz, zanusii cu patru zone de gătit și 5 ani garanție, la numai 599,9 lei preț la schimb cu un electrocaznic vechi. Altex, cel mai bun raport preț calitate din România. Înainte să descopăr Transpibloc în farmacie, credeam că trebuie să accept neplăcerile cauzate de transpirația excesivă. Din fericire, Transpibloc m-a ajutat. O singură aplicare poate asigura protecția necesară, chiar și pentru câteva zile. Transpirația îți dă bătăi de cap? Încearcă Transpibloc! Transpibloc este un blocker pentru transpirație disponibil în farmacii destinat atât femeilor cât și bărbaților.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 Back to the music. Jo know what time la Radio 21. Jack don't mean that much to me That I dance to a different song Will you realize when I know That I dance to a different song It's a shame but I got to love A venit momentul să dăm piesa pesimțită la Radio 20 A venit, este mă Avem de, ceva foarte, foarte, foarte de bun De când așteaptă nu. Băi, foarte Doamne. frumos, mă. mă rog de băieții ăștia Deci piesa asta a apărut acum vreo săptămână jumate pe Spotify și tot rog pe băieții ăștia Băi băieți, hai mă să o dăm și noi Haideți, da, da, mâine Ionuț Sigur, vin o mâine, mâine Ionuț Vin o mâine, zic bine, am tot venit Am venit, am venit. am întârziat, dar am venit <laughs> Și în sfârșit astăzi Pentru că i-a scos și videoclip uh, Acum două zile dacă <laughs> ne au zis iar mâine și în sfârșit pentru că i-au scos videoclip, putem să o dăm și noi aici, foarte frumos. Este vorba de The Weeknd featuring Daft Punk. Melodia se numește Starboy. Îmi place foarte, foarte mult. Este așa, are un instrumental mai dark și totuși vocea aia lui așa peste se completează cu instrumentalul mai dark. Dar vezi că e The Weeknd. La weekend. Ca nu e weekend. Să de săptămână. Și fără să tă, să te Melodia. Bun, îi dam play chiar acum. O punem și pe Facebook #piesaposimțite. E liniște acum, nu se de nimic? S-a blocat efectiv. Nu tot. să. Deci, crezi. vorbeam cu un colega din aur, uite-te uite puțin, da? Deci, vorbeam cu un colega din aur în studio, Și zic, bă, știi că de e când te grăbești foarte tare cu softul și arăge să se blocheze. Deci, efectiv, karma! Karma! Da, Eu nu înțeleg, Ideea e că nu vorbești cu cel mai potrivit coleg, tu vorbești cu un coleg de la web. Da, da, o ce un... faci când se în care. Să ce să așa așa așa stăm Hai să cântăm noi! Ups, ups. Nu vei să dai din celălalt calculator Nu știi frumos Încerc, și atent, stai că încerc, încerc aici să fac operație pe creier Așa mai, că oh. vreau să ne soft Deci, Onuț Cred că e de la piesă. Cred că nu am ascultat. v cu virus. <laughs> cum ar fi Nu <laughs> putem să o ascultăm nici astăzi. Nu există multe afară pe nu există de de Dar dacă îi dai pe YouTube, spat, dă pe la secunda 40-50. Da, <laughs> <în veci. laughs> după YouTube. Uh, ideea următoare. Am înțeles că trebuie să facem noi instrumentalul și tu să faci vocea lui. Nu pot, weekend. nu pot. E o voce mult prea groasă ca să fiu weekend. Și nici nu starboy, așa. Și nici nu sunt starboy și n-am nicio pinguinul la în cap, așa, pe care nu-l mai are. Dacă vă uitați la videoclip, chiar asta este. Am impresia că e o metaforă. E, vine unul cu o mască și îl omoară pe acest weekend cu... Pinguin în cap Și când își dă masca jos, șoc E tot weekend, dar fără pinguin Nu, poți să, el pe el. Da. nu poți să cred Da, iau-ți Bun, hai că a început într-un final piesa the the weekend. Weekend. Starboy, piesa pe simțite Vine astăzi de la Ionut S-ai auzit-o aici, pe Radio 21 I'm trying to put you in the worst mood Be one cleaner than your church shoes I Really point to just to hurt you All red lamp just to tease you None of these toys only two Out of to your lead to Also you need a centerpiece 20 racks, a table, come from ebony Cut that iron into skinny pieces then she clean it with her face, but I love my baby uh, You talking money, need a hearing aid You talking about me, I don't see a shade Switch out my style, I like to get you lame uh, Switch out my core, if I kill any pain uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Look what you done! I'm a motherfucking star boy. Look let you done! I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me yeah. Every day a nigga try to end me yeah. Pull up in the roadster S V I. Pockets overweight and hefty. I yeah. coming for the king. That's a far cry. Yeah. I come alive in the full-time mind. The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon song, new edition. How so empty, need a piece. 20 racks a table, come from every knee. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with a face, but I love my baby. I be talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, like to canny any lane. I switch out my car, if I kill any pain. I, I, I, I, Look like what you've done I'm a motherfucking star boy Look like what you've done I'm a motherfucking star boy Take a bracket, legend you know of the fall, took the year like a bandit. Bye, mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop like a lavish. Star Trek roof in the wraith the con. Girls get loose when they hear the song. Hunch on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause.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 Pe weekend cu Daft Punk la Radio 21, Starboy. Bună, domnule. Sunt Timothy Oferin, ca ce mașină e? Am văzut un videoclip Este un McLaren, dar nu știu să zic exact McLaren. modelul. McLaren pe 1 cred că. Hai că tu știi mașini, dacă nici tu nu știi Trebuie să-mi zici cât câți cai are până acum da. Câți Mai. cai are un McLaren în general? Uh, cred că vreo 700 Și ceva, pe acolo dacă Sper să nu exagerez să 700 nu de, cai, de cai Uite, frate. caut acum McLaren P1 Uite Ca să chiar să-ți răspund deci are numărul de cai numărul cu autobuzul cu care mergi tu exact. 601, 700. De... Ce... Da, mă, no, scuza A. A. da ce... No, scuză-mă, 903 cai Da ce ai urea pentru cai, ăștia Că ei sunt doar niște numere Adică nu-i nu pasă nimănui de sufletul hai. lor băi, reveniți-vă A fost piesa pe simțite, hai că avem multă treabă Și e târziu, mă, șurubel. Uite și cât de târziu e, păi da, nu ne-am certat noi până la ora asta Aoleși, avem... Așa ceva Deci noi avem probleme în weekend, de obicei Dar avem probleme de astea de oameni care ies în ora și... Problema de săptămâna asta e Dacă îți bei băutura cu paiu sau nu Ca pe mine mă enervează foarte mult Bogdan Care se crede uh, el, e el e bărbat, înțelegi? Asta e problema lui, că el de ce să bea cu paiu? Că că dar e... de ce să bea cu paiu? Chiar Auzi? e bună Cum să bei cu paiu? Băi, deci este atât de util să bei cu paiu Imaginează-ți un pic că tu nu știi cât de mult Se spală paharele alea Adică ești într-un bar, da? Și vezi pe o ăla că și-așa are coadă Și și-așa abia face față la bar acolo Și... Spadă și el paharele cred că, Eu cred că spadă paharele cu regula de 5 secunde Dacă a să apă mai mult de 5 secunde Păi el e curat Băi, Înțelegi? Și, robel, și cumva dacă bei cu paiul Dintr-o dată sucul tău Stă într-un pahar curat? Sau... Frate, oricum, nu îl... direct E nu ca șiru. și când ai spune ă, Doamne, mâncarea asta s-ar putea să fie stricată Hai că mănânc cu mânuși <laughs> nu fac herpes uh, la abuză, fac la intestin. Păi cum din, din tine, intră în tine lichidul ăla din paharul. Deci, dacă ai problema cât de ma nu te salvează paiul. Chiar nu te salvează. Eu înțeleg ce zici, de fii atent. Hai să-ți dau un alt argument. E. Ai un pai un pahar, mai tragi un pic de băutură aia, durează mai mult. Uh, stai mai mult în club, asta înseamnă. Cheltuie mai puțin bani, ai mai mulți prieteni, ai mai multă viață. Pai. Paiul este secretul fericirii. Paiul te face să arăți ca un idiot. Paiul ăsta de care vorbești tu N-ai fost niciodată în situația de a căuta paiul cu gura Fără să te uiți la el Știi? <coughs> <grio> <ART> Ce zic? Stai, stai la masă, te uiți după altceva și căuți Și, da, da, și arăți ca ui? un pește de la care Se-ți bate pe uscat ui? Pentru fete e un avantaj că arată mult mai mișto Adică fetele fac chestia asta mult mai senzua da. Tu nu! Eu vorbim despre tine aici ui. Da, dar da, da. oricum nu eu după ora 3 nu mai sunt uh, senzuală în niciun fel pai, în club. Dar da, tu nu te gândești și la binele paiului? Te gândești numai la binele tău? Tu adică? nu am observat că paiele încearcă să evadeze întotdeauna din paharele, de suc, din paharele de suc acidulat? Pentru că le ustură, le doare și pe ele le pișcă. De ce bagi un pai? Salvează viața unui pai. nu mai infige în suc lasă-l. Știi care e faza cu paiul? Că atunci când ai un cocktail, îți menține băutura fresh. Știi? Că tot mai amestrice și ăla e acolo. Tot timpul poți nu să Nu se lasă nimic la, la fundul paharului. Paiu, dacă vrei, este pentru băutură. Cum este... Cum e lenjiria intimă comestibilă pentru relația ta? Înțelegi? Ți-o menține nouă tot timpul. <gri> <gri> <gri> deci de de de de de de de mai țineți minte metafora pe care a făcut-o săptămână asta... Uh, ministrul... Cine a făcut metafora aia? Am dat, premiu. Am, am dat premiu pentru. Domnul ce mai... Daniel Barbu Domnul Daniel Barbu, pardon, îmi cer scuze da, Când a zis că meseria de politician este mai grea Decât cea de militar în Afganistan E, eh, luam uh, premiul De la domnul Barbu <coughs> de Pentru cea mai proastă comparație <laughs> Premiul merge la șurubel Băi, uh, nu, gata, hai ca să închei uh, Să știi că eu ca un om Care și-a spart dintele într-o sticlă Da uh, O sticlă de bere mm. Eu prefer paiul Și sincer aș bea și beve cu pai este că băutul fără pai nu e pentru toată lumea <laughs> Îți recomand berea la pet <laughs> e, mai, e mai moale pentru dinți Dacă era atât de important paiul și atât de mișto Crede-mă că făceau, pahai, pa, pahai. făceau pahare cu pai integral, Cu pai direct Cu pai direct. în el Păi, da, era să... atât de tare. Sticla cu pai, făceam sticla cu pais. <gri> ideea este să schimb frate. 0372 069 cu sau fără pai. Este super simplu. În câteva minute la radio 21. Tranșăm problema, și vedem cum gândește România. Eric Iglesias, Duele El Corazon. Noi nu vădăm muzică muzica cu pai. Muzica la liber. Eu quiero acabar Todos esos besos că te quiero dar.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 Eu Pauză și 34 de minute, we are back. Hai să vedem. 0372 069 9, 9, 9. B cu sau fără Pai. Și m-am gândit în pauză și mi-am dat seama. Mai am un argument antipai Știi momentul ăla când. Voi bea din cum acum ca să-ți exemplific, dar nu fac asta în general. Știi momentul la când se aude așa? E sunetul ăla, absolut oribil E, Dacă bei fără pai, când ajungi pe finalul băuturii Nu împățești să sune halul ăsta Să uite toată lumea la tine Mai am și eu un argument hmm. lui i s-a făcut o melodie, frate Ce melodie s a făcut? Melodia e de la Delivic și Doc Nu știi linii de tramvai? Bag un pai și înc-un pai Și de tramvai Nu ce să zic Hai, hai, hai, măi, mile, sos. Bine? Nu știu dacă este despre pai dar, da, s-a fi făcut o piesă Pai, e cool <laughs> Bun, hai să vedem ce zic ascultătorii noștri 0372069699 La Cluj E Ciprian, neata. Neata. Cu pai sau fără? Surubel Aoleu, ai început? Bă, băiat, cum dracu bei mă berea cu paiul? <laughs> știi ce mișto e? Că plus că nici n-ai nevoie decât de o bere toată noaptea și ăla ești <laughs> Da, cu... dacă bei două, te duci pe patul Vezi, e, faci economie băi. Mai era metoda aia cu lingurița, știi? <laughs> că... mai, era o metodă, mai era o metodă la fel de bună ca și cu paiul prin 90 și ceva Băgai 100 de vodcă în albă cu bere tot cu, cu de vodka, știi? Mamă, nu încercați asta acasă. Nu, nu, nu, la, no, bar, no, nu de... la bar doar. No, la bar să încerc. Asta... <laughs> nu, asta era încercată pe vremuri, acum nici nu se mai face, că s-a mai Am, Am mai avansat medicina încă timp și-au dat seama de lucruri. Bine, <laughs> mersi da, frumos. Mersi frumos, e la 0 pentru oamenii care beau fără pai. Uite, la București. Ne așteaptă Andrei, tocmai în București. Andrei, nața. Cum e vremea la tine în București acolo? A, și cum? la noi Ce coincidență A. Ia zi L-a luat direct Și da. sper toți Îi vorbundă să înceapă discuția da. Auliu Deci asta e, cu berea, cu paiu Băi, eu ți-am zis Tu când o să te lovești Cum am lovit eu, dă-mi-a spart jumătate dinte În sticla de la bere a, o să înțelegi că merită Auzi, da sucul halba. Da, dai și cu halba Știi care este singura mea soluție? Să-mi pun botox Ca în felul a o să-mi protejeze dinții don't do it. Pe, pe, pe dinți trebuie să spui botox Auzi, da, sucul bei cu paiul sau nu? Că contează și asta Sucul nu, doar tine, bea cu pai. Bun, deci tu votezi cu mine 100%, indiferent de voturi. Bine, mersi frumos. Mersi, e 2 la 0 și Valentina, uite, luăm ascultătoare. Bună Ia. dimineața! Bună dimineața! Valentina, bei cu paie sau nu? Mi-e frică un pic ce drept. Nu, nu beau nu, nu bei cu paie! Jesus, deci. Gata, te-am îngerunchiat și, rubel. De ce, Valentina? Pentru că mi se pare o sclifoseală să bei cu paie. Ah, cine se scliposește? <laughs> Cine? Chiar dacă sunt fată, eu nu mă cu paiul Bravo, foarte frumos, deci este 3 la 0 Mulțumim că ne-ai sunat, te pupăm Bună, Doamne, mi-am pierdut încrederea, în eleganță Hai uite, repede de tot treci și pe la Răzvan Ca să băteze și el neața. Răzvan? Neața da Pai sau nu? Paiu. Pai... Uite, un vot și Petru și Răzvan, cu paiu. Omul de onoare ești da, mersi... Paiul e dispozitivul Wireless al paharului. Dar... <gri> Frust că poți să bei din paharele altora Dacă îți faci da. un pai destul de lung <gri> Fără să atingi paharul deci Corect Bluetooth. <gri> Bluetooth? Mersi că ne-ai sunat mersi. Mersi. Pa, pa, pa, pa, zi frumoasă Să nu un. chiar un. de frumoasă. Să nu plângi chiar așa de tare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 Știi că e bun la Metro? Între 29 septembrie și 2 octombrie Ai piept de pui cum se cade Dezosat, fără piele, proaspăt La 14 lei și 99 de bani pe kilogram Caracatiță, calibru între 800 de grame și 1,5 kg decongelată la 59 de lei și 99 de bani pe kilogram Și pomelo la 4 lei și 99 de bani pe kilogram Vino în magazin să descoperi și restul ofertelor Oferta este valabilă în limita stocului disponibil Detalii în magazin Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimație de client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 consultați medicul înainte de a urma dieta S-Line Ai grijă de silueta ta? Numele modei, declarăm doamna Ținutălor Hot. Vine un Banasa Shopping City și descoperă activitățile pe care ți le-am pregătit. Vrei să ai parte de surprize? Descoperă Jack in the Bag. Inima ta pentru shopping? Bucură-te de My Feelings Collection. Cauzi distracție? Ți-am pregătit Fashion you Wall. Mai multe detalii despre program și activități pe www.banașa.ro. City, all in the name of fashion. Radio 21. Radio 21 Can I have your attention? Pentru o viață sănătoasă consumați zilnic minimum 2 litri de lichide 42 de minute, Bogdane Am văzut un articol foarte mișto pe site-ul CokeStream, mai devreme Este vorba de 10 tur care au fost scrise Pentru alți artiști inițial Dar Și... se poartă chestia asta, am văzut Sunt de des în ultima vreme, fie Uite, chiar am, uh, citeam de curând că, de exemplu, uh, zim cu ce a rupt, uh, Sia? Chip Thrills. A fost inițial făcută de Sia pentru Rihanna. Iar Rihanna n-a vrut să pună pe albumul Lentai și atunci a luat-o Sia și de ce a ea. La faza că te explodează mintea când auzi treburile astea, Pharrell Happy. Deci piesa care a luptă efectiv, are un miliard de vizualizări și cred că nu exagerez când zic, adică chiar așa are. A fost o piesă scrisă pentru Silo Green. Nu stipi pe silo green? Silo da. Da, cu. Yes, I need a dollar? Nu era -i, I need. No. Nu. E... Nu este. No. No. No. Nu era no. no. okay. de. cu biologul. Sunt cu... fane, fun. <laughs> mulțumesc. Silo green, nu-l că a avut probleme cu. A avut probleme cu legea, așa. Da, la vremea a făcut o declarație pe Twitter. Mai în soală. Does da. that mean I'm crazy? Da, sti. Does that I'm crazy? Da, crazy? Nu mai cânta. Ai promis că nu mai cânta astăzi. <laughs> hai să-ți mai zic încă una foarte bună. Beyonce Halo. A fost scrisă inițial pentru Leona Lewis Bam! Și îți mai dau încă una Sinele sunt 10 în total pe Coke Stream Dar îți mai zic, uite doar că Rihanna Umbrella Trebuia să meargă inițial La Britney Spears Și Britney Spears a zis, no, ce să faci cu piesa asta? Foarte mera? bine că a zis, nu, că nu și, pot să Nu, nu, nu, stai un pic, ce s-a întâmplat după aia a fost Că piesa a mers la Mary J. Blige care a zis, ce? ce mizerie Umbrella asta. Și bam, a ieșit Rihanna cu Jay-Z și -au rupt, au rupt efect. Are Grammy piesa asta. Le găsiți pe toate celelalte pe site-ul CokeStream. of love.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 ify screaming the Holy Se întâmplă toată în dimineața asta, mai intră piesele peste noi Se amestecă unele cu altele Ia să vedem ce ar fi trebuit să se audă Bogdan Eroare în fapt. mare fel Păi Bogdan. Uite, asta trebuie să se audă Rămâi pe frecvența Radio 21 Participă la concursul brazilian Și poți câștiga cu Berascol Pentru că iarna chiar e ca vara Dacă ajungi în Brazilia Orbenbere, Riobenbere Voi n-aveți impresia că spune participă? De fiecare dată, participi la concurs. Eu de fiecare dată, aud numai particip. Ce se întâmplă? E foarte simplu. Începând din momentul ăsta, poți să dai SMS la 1721 cu textul Brazilia, apoi uh, nume și prenume orașul din care ne asculți, și o vedetă cu care vrea să faci plază, plajă în Brazilia. De ce? <laughs> Pentru că poți ajunge la Rio împreună cu scol, dacă intri pe promoție scol.ro și te înscrii la concurs. Și mai mult decât atât, dacă dai SMS-ul despre care vorbeam în următoarele 10 minute, poți câștiga în dimineața asta un box de bere și un aparat foto. Trebuie doar să te încadrezi în ce am zis mai devreme, 10 minute, uh, începând cu o 48, SMS la 1721 cu textul Brazilia, nume prenume orașul din care ne asculti și o vedetă cu care ai face plajă în Brazilia. Hai adică e foarte simplu, deja știți mecanismul pentru mine SMS-ul ar fi... <laughs> mecanism. Păi e un mega mecanism, exact. nu Exact, foarte bun! <laughs> mecanism direct, da, pentru mine SMS-ul ar fi Brazilia, Andrei de București, Antonia, îți dai seama Aulă. Mai ales că în maxim maxim un 20 de minute iau să cânte live în studio de 21 Băi, dar știi cine mai pleacă la Rio? Aolo, face și eu în noț cu câștigătorii Și da, da, nu, nu se oprește Băi, nici măcar nu ți-ai făcut pașaport Apropo, că mă enerveze Nu cred că trebuia să spui asta, că de vreo săptămână Tot bate păi, lumea fă la ca și își Și puțin mai târziu Hai să aflăm cine ne ia baxul de bere Și aparatul foto Insist, CMS1721, textul Brazilia anume prenume, orașul, în care ne asculti Și vedeta cu care vrea să faci plajă La Rio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 Oh, oh, oh, so fredonez no your style, style your music dosicholo you know? Because you know i'm all about that that no trouble i'm all on about that that now tell me dosicholo back way back when to listen up Am revenit pregătiți cu cele mai You Radio You Baby You know You know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 That's why I need a one dance Got a Hennessy in my hand One more time for I go I powers I was taking a hold on me I need a one dance Got a Hennessy in my hand One more time I go I powers I was taking a hold on me Baby, I like your stuff.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 Down i take it slow make you lose control Time for I go I Higher powers taking a hold on me I need a one dance. Got a Hennessy in my hand One more time for I go 8.57 de minute Am revenit la dimineața Nu are fel cu Bogdan, Șurubel Și, și nu. Și avem de dat un bax de berescol și un aparat foto Evident, dacă te-ai înscris Mai de devreme prin SMS la 1721 Cu textul Brazilia, urma de nume-prenume Orașul din care ne asculti și o vedeta Cu care vrea să faci plajă la Rio Dacă ai făcut asta, ești automat înscris în concurs Încă nu s-au Nu s-au împlinit cele 10 minute, deci mai stăm puțin Vorbește mai rar atunci Mai avem uh, 30 de secunde la... Mai aveți 30 de secunde la dispoție să vă înscrieți După care amestecăm SMS-urile și vedem ce Știți ce am putea să facem în aceste 30 de secunde? Să ne lăsăm să pe căștile ce? aici Să ne lăsăm căștile aici în studio și să ieșim pe hol Și să salutăm pe Antonia, care e tocmai a venit E? Băi, da, da, e adevărat, am putea să facem asta. Problema este că au trecut, am 20... Fost deja. Au trecut 20 din cele 30 Eu am fost deja și se pregătește o să se încălzească acolo de achi și ne, ne cântă un... ultima. parfum, un... Ceva în parfum? În ce culoare e îmbrăcat Antonia azi? E o cămașă în cadouri, roșu cu negru. Ia o să ce frumos. Foarte mișto Bravo. Bine. Hai, a trecut timpul. Este 8,58 de minute. Putem să intrăm în sms să vedem cine câștigă baxul de bere și de asemenea aparatul foto. Avem uh, un SMS, bam, uite, s-a oprit, 1100 și Este corect, cu deci, textul Brazilia. E, nu te pregăt. nu pot să cred. Este ultimul concurs pe care îl facem și <gătăși> scrie așa, Brazilia Tugui Mihai Lucian Șurubel. <grijinilor> nu pot Așa e, uite, și rubel. A uh -huh. frumos cu Sehaș, cu tot. Te duci cu tugui, Mihai Lucian. Mai aș duce, ai fi foarte tare, Mihai, sper că ai tot felul de mingi, că mie îmi place plaja cu mingi. Cu minge de fotbal, minge de volei, Minge de tenis, minge de... Nu mai știi nimic. Și nici. de aia, făcută din uh, ziare cu scoci. Cu scoci, da. E Oină, mă rog, tot ce da. e da. Bine, felicitări Mihai Țugui, uh, tu ai câștigat premiul de astăzi. Luam legătura cu tine, spune cu mintea în lui. Bravo. <fie>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 You know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 și două minute. Avem știri la Radio 21 cu Alexandra Gavrilă. Bună dimineața! Bună dimineața! Toate bune? Da! Adică mă refer la știri. Adică da. Deci că aproape. Tu că aproape. tu, ești intrat salariul zilele astea, știu că tu ești ok, da. Bine. A, deci nu mă întreb de mine, mă întreb de știri. Hai să vedem atunci cu știrile. Cum Te stăm. Ascultăm. Începem cu informațiile din vreme bun găsit. Înainte de weekend, ziua de vineri ne aduce o vreme minunată cu mult soare și cu temperaturi maxime cuprinse între 21 și 28 de grade Celsius. Vreme de tricou după amiaza în București, când termometrele vor arăta 26 de grade. Momentan se înregistrează 12 grade. În capitală sunt 9 la Târgu Jiu, 8 la Brașov, 10 la Cluj, 11 la Timișoara, 13 grade. Avem la Râmnicu-Vâlcea, 14 la Breila, 15 în Botoșani și 16 la Constanța. La Arad, un bărbat a fost audiat aseară în cazul jafului de la o sucursală bancară. Anchetatorii afirmă că deocamdată acesta nu are calitatea de suspect. Potrivit reprezentanților poliției județene Arad, acesta seamănă cu bărbatul care a intrat ieri într-o bancă din oraș mascat cu o cagulă și sub amenințarea unei arme a furat 86.000 de lei. În momentul jafului în bancă se afla un singur client. Arma, s-a dovedit a fi de jucărie, iar banii au fost găsiți într-o genă din apropierea instituc instituției bancare. În altă ordine de idei, în București, metroul va începe să circule în drumul taberei în vara anului viitor. Până atunci ar urma să fie gata și testele. Consilierii bucureștene au votat și planul pentru construirea liniei de metrou 1 mai aeroportul Otopeni. Magistrala 6 ar urma să fie făcută cu un miliard de euro, o treime din fonduri provin dintr-un împrumut acordat de Japonia. Problema este că linia nu va fi gata până în 2020, când România găzduiește patru meciuri ale campionatului european. European de fotbal. Linia de metro a fost o condiție pusă de UEFA continuăm știrile, se lucrează intens la prototipul primei mașini electrice low cost 100% românească. Macheta vehiculului a fost prezentată aseară la Cluj unde a început Festivalul de Arte Digitale. Mașina va cântări aproape 300 de kg, fiind construită din fibră de carbon. Gândit pentru a transporta două persoane, electromobilul va putea atinge o viteză de 45 de km pe oră, având o autonomie de 100 de km. Cu o baterie auxiliară, mașina se va putea deplasa cu un singur plin de energie pe o distanță de 200 de kilometri. Construcția vehiculului va începe săptămâna viitoare, iar prețul este estimat la 5.000 de euro. 94 minute gata, știrile vă las cu Bogdan Șurubel și Ionuț în stație de distracție. Mulțumim frumos, Alexandra! Avem ascultătorul pe versi imediat, ocazia ta să câștigi o tabletă la Radio 21. Trebuie doar să ghicești ce piesă traduce astăzi, Ionuț, și nu uitați ora asta la Radio 21. Antonia și Aki, live, noul single. you hey. hey. And you, girl, you and me Chop it to the floor and me see your energy Because me not play, no, I don't say Profits is it the thing you ever make me feel weak, girl Free! Cause anytime you whine and catch it this or pull it up and put it repeat, girl up, up, Me up, up, up. not touch a dollar and I'm pocket Cause nothing in this world ain't more oh, than well. what you want I work. don't need no mind. You want more than diamond, more than gold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 9 și 8 minute. Doamnelor și domnilor, vi-l dau pe Ionuț. Oh, mulțumesc! luați, -l, luați -l și fugiți! aduceți și voi peste o Mulțumesc mult! <laughs> Sunteți la Radio 21, bună dimineața! A venit timpul pentru ascultătorul pe vers. Rubica unde eu traduc o melodie, voi o ghiciți și câștigați o tabletă. Bă, o tabletă nu de ciocolată, o tabletă, da? A fost bine acum, Bogdan? Da, touchscreen Twitter... Uh... Tot ce trebuie. Email, e-mail, poște electronică. Deci vin scrisori dacă vă vine să credeți în format electronic. Apeși pe ele cu mâna. Apeși pe ele. <laughs> uh, Hai că vă mai zic. Tinder. Tot ce, da. Tot ce trebuie. Tot. <laughs> Bun, uh, 0372-069699. Atenție mare, da? Astăzi o dăm pe English. How we were, nobody was. How we loved each other, no one loved. Your ring has remained under my pillow. Today I'm screaming. I love you. Stay in my world. And I'm melting. Yes, I'm melting for your longing. I feel that I'm breaking into pieces and I'm sorry. I'm sorry that I chase you away. I'm sorry that I chase you away. You've colored my dreams. But now even my blue sky is dark. You've colored my dreams. Dreams. <laughs> Ca un telefon care Faci efectiv ca un telefon care vibrează mm -s, mm -s, mm. Mai zi odată dreams mm You've colored my dreams mm mm mm <laughs> 0372 069699 Spune-ne ce piesă avem la ascultătorul pe vers astăzi Și ia-ne tableta Hai să vedem La telefon cine se află Bună dimineața, Ciprian Bună dimineața Ai fost atent, Ciprian? Uh, da ce piesă avem astăzi la scuturul pe vers? Irina Rimes, visele. Este! Asta este yeah! piesa! piesa! Asta este piesa! Unde te-ai prins, Ciprian? Din prima! Din prima! Uite, cât de ușor se face o tabletă, nu? E ring nu mai <laughs> Bun, în varianta originală, Irina Rimes, visele sunt așa. Visele, le, le, le, le Dar acum și cer, Simplu cât ai zice dreams ms, ms, ms. Cipriane, cum te bucuri tu când câștigi o tabletă la Radio 21? Bine! Bine! Rimes, bine, bravo! Stai puțin pe fir, da? Ok Rămâi acolo, felicitări și să rămâi cu rechile pe Radio 21 Pentru că, imediat, Antonia este live, Neata Să-l iau, să nu-l iau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 To the music You Am revenit pregătiți cu cele mai tari hitori. Radio 21 Yeah, we got that bone pop That's how we do, that's how we do, baby. Hotter than a little volcano. B dancing on the floor like j -Lo. Make you wanna spend them pesos. That's how we do, that's how we do, baby. We know what you want tonight. See it burning in your eyes. You like give me? Gimme, give gimme, give gimme, give gimme, gimme, boom, poomio. Yeah, we got that boom power. Watch us drop it down, down. Hear it screaming out loud. Give me, give me, give me, give me, boom, pop hey. You say give me, boom, pop You say give me, boom, pop Say you want it right now Say you want it right now Hear you screaming out loud hey. Give me, give me, give me, boom bang. Bang. When we feel the beat start bang. bang, We can stop our bass from swanging We know what you out there thinking That's how we do, that's how we do baby. bang, bang, bang.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 Give me say you want it right now. Say you want it right now. Hear you screaming out loud. Say you wanna, say one. wanna. that me me. me me me. Say you want it right -gu now. Drop it downtown. Here it screaming out loud. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, boom pow. Ay! Hey. You say gimme, boom pow. You say gimme, boom pow. Say you want it right now. Say you want it right now. Here it screaming out loud. Gimme, gimme, gimme, gimme. Diminuendo, ma Set it. You see girl gallery with the big tiktosh If it gimme the gimme de Head to the floor gal gimme de gimme de over, girl and gimme de gimme de Split down to the ground size Big activity Spin on me girl and gimme de gimme de Top wine girl and gimme de gimme de Body look fine girl gimme de gimme de Permanent over, spinning it, over your you spinning it, to over your you spinning, the trumpets block Matt the Trump When you bubbly, bubbly, serious, and a comedy, comedy. And them say you bubbly, comedy, comedy. So me want some me wan get someone come trouble, trouble. Bust two back, love the bubbly, bubbly. Calling two friends and then double, double. Yeah, so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. And it look good, girl ever be winning it. Turn it up bright, girl never be dimming it. Shake up your body 'cause you inna your element. On your body, me take up a permanent residence. your body coming over, you're spinning it. your body Matt, the Trumpets, blow. Matt, the Trumpets, blow. minute și Antonia este pe holurile Radio 21. Stai că ușor, ușor își face intrarea în studio. Bună dimineața! Ce graviduță frumoasă avem în studio. Neata, Antonia, ce faci? Bună dimineața! Ta. Te mai avem un cu Mulțumesc, frumos. Toți suntem Aki, bună dimineața, Aki, Ai da. ajuns și tu. Bine, v-am găsit. Uite, vorbeam despre, uh, despre Antonia puțin, că mi se pare greu să te trezești la ora de asta când ești când în Eu m amintesc -am de, -am de Alexandra de soția de mea. Că... Că te Am că amintești de tine. Da, și de mine. Deci de avem ce șansă la să jumate, la Ce face? Vă terorizează? Nu pur și simplu. Nu, e chiar un copil cuminte. Se culcă la 9 și se trezește Nu se uită la chestii la televizor la care nu au voi copiii să se, se uită nu. Adică, despre ce vorbești? Emisiunile Există alea? Există așa ceva? n-am văzut. Sunt de niște rătă. emisiuni, să adădă, nu, nu, eu nu pot. Păi, stai mă, că e încă no. mic. Adică, oricum nu o să și amintească ce vedea. Deci, încă nu. Încă nu. You don't know. Ba, la grădiniță? Da. E deja la Gredi. Păi știi tu ce face la Gredi? lui acum. <laughs> dar mie mi îmi place... Știu, <laughs> pentru că am camera au camere acolo. Așa, să te uiți? Da, da să uită în, în direct. Nu ca uiți, asta. zici că sunt mamă din aia mie mi Mie-mi place chestia asta. Ție ți se pare că o să lași să se uite la televizor sau nu are ce vedea? Sau o să lași nu, numai la las. documentare? Sau... Nu, o să am grijă, dar lasă să se uite. Cum eu să nu cred că să, eu nu că să am televizor în casă Atunci când o să am copil, eu nu-mi pun televizor și Dar știi că poți să blochezi anumite canale Nu stiu dacă poți Bine, alea care sunt mai De aduți De știri, știu ce zici da, Mai arată un om Nu, Nu aș acela. vrea să, vad, e, -aș să vadă De exemplu știrile de la o, ora știu, 5 Știu ce știi? zici da, Robel, hai să, până când o să fii tu suficient de responsabil încât să ai copil Hai, mai lasă, ideile astea letale După cum vezi sunt foarte matur mai ai vreo zi ce am până să faci copil? Până atunci, schimb schimbă opinia de Vreau să vă zic că eu beau cu paiul Asta zic, așa e cu mine Ne-ai ascultat într-un spre radio, nu? Bineînțeles Cum să bei cu paiul? E foarte bine să știi Am avut o conversație cu o dentistă foarte draguta care mi-a spus um, să beau cu paiu și în America să practică foarte mult. Nu e o chestie de fițe sau de fată sau de... Pentru că ajută la dinți, știi, să nu... Dacă vrei să bei ceva acidulat, nu poți să... Așa, da, ok. Da. sau cafea, să bea... A, să, să bei cu, cu paiu. Cu Ca, ca să, să, se se direct depună, în... da, să se depună, da. Să se depună pe dinți. Asta Pentru zis. că mai faci carii și de la... Uh, Băi, eu am înțeles, ăștia de la Carla's Dreams Au venit aici și au băut toți cu paiul Că erau machiați și păi le da. se ca machiașul Bă, da, dacă n-ai niciun... Uite, tu mai ai un ruj să zicem că... Dar nu de ruj, de dinții mei De da, dinții am grijă de dinții mei da, Oricum noi avem tot să avem grijă ureți, de nu pe. e problemă, nu Ei. <laughs> Oricum ne salvat Antonia Nu mai are nimeni ce să zic acum Deci e faza cu stomatologul Nu mai mergem la stomatolog da, păi, Băm cu paiul Argumentul... Dar tu, ai de ce bei cu paiul? Mă, beau cu paiul pentru că mi-e să ridic mâna mai sus de nivelul ăsta. Bine că Ferina, Ferinaf, Dar știi ce nu-mi place când beau cu pai, când beau băuturi din asta acidulate? Când vin, îmi vine mai multă, nu știu, acidul, burele, nu simt lichidul ăla, știi? Nu e așa? Da, adeptate, e? Dacă îi întreba-i orificiul la mic și nu? Da, e... O da, o să mă duc acasă și o să mă întreb Alexandra, ce e la radio în dimineața asta? Am vorbit despre... Dinți bă, cu paie. Pai, da, dacă bei sau nu cu paie Și iarăși o să-mi spună cum o zice foarte des Da, buhu. am ratat și misiunea De azi, îmi pare că am ratat ceva Sufer, <laughs> da. Bun, avem uh, single nou uh, Este pe energie maximă și chiar vreau să întreb Cât timp crezi că o să poți să-l De acum înainte? Câte luni crezi tu că să mai uși pe scenă să cânti singurul ăsta până naști. Mai chiar în seara asta am concert la Galați. Eu încerc să mă duc cât pot. Nu știu, mai am, deci nu luni care urmează acum, dar următoarea. O săptămâni și luni da. Cum se zice? Următoarea luni Luni, următoarea Zii! Următoarea luni zic cum vrei Următoarea luni În două săptămâni fac 8, 8 luni de sarcină deci... Wow! Păi Dar... asta zic Tu ar trebui să... Dar mai am și cu... mai am și varianta unde fac um, acustic ce stau jos și... Aia, e da, da, aia get, stay down and dance, nu e gira dance. Aha, da, da, da. No. Trebuie să schimbăm pe versurile. Încerc să dansez, spun că nu rău. Cea mai bună chestie în situația Antoniei momentul ăsta este că atunci când semnează autografe după concert are măsuță, pe care să pună foaia direct. <laughs> adică, direct Sau din picioare. A să și mănânce, nu? Da. Exact. Da. Măsuță portabilă. spuneți-ne un pic și despre piesă. Bravo. Nu? Nu? Eu, am gata, am gata. eu înțeles. înțeles, nu, nu mai pot cu copii cu astea Bravo, gata? <gântuie> nu? Toată lumea a întreabă mai de copii când se întâlnesc cu mine da. Da. Mamă, the copii Mai zi și eu Hai cu piesa aci. tu ai lucrat și la Bine pentru WhatsApp Ai lucrat și la Drop in the Bank, cu Laris da, da, și la piesa asta am lucrat cu Junior Hai Cu Vlad Lucan, cu Spike Și cu Marian Dorobanțu Și cu Antonia, bineînțeles Și am, a fost o că foarte mare în studio ne-am distrat foarte tare și la filmări e, A fost foarte tare mi merea foarte spric, fric, frică de Spike La filmări, pentru că el a, a făcut și clipul de ce și, și de frică E foarte drept e, e, e foarte Vă aliniază pe toți? Nu, e, dar nu prea și arată eu emoțiile știam eu, bine. Așa e Seamnă Spike, da îi place, dacă nu... Nu știu cum face, de dar clipurile pe... lui Spike sunt blanători. E da, un tip sunt foarte el, da. Sunt fanul lui. Dar pe <laughs> oricum vă distrați, se distrau la repetiții. Uh, au, ne și -o imitam. Și-au schimbat vocile, cumva, nu știu, și toate. și... Da. Ai dat Stii un... aplicația de schimb fața? E, cam așa da. și noi. Deci <laughs> ai dat un... Eu nu pot să dau. Un bra... Nu uite, vezi că nu pot. Ia zic zi, un bra... <laughs> bra... Un bra... Un bra... Ce urâ sună. Asta e, ce Bun, deci suntem uh, guys, suntem pregătiți să-i ascultăm live, da? Avem Gear prendance. Este piesa care, garantat, vă ridica în picioare, indiferent unde sunteți în secundă asta. Dacă ești controlor, oricum stai în picioare. Dacă ești Batman, nu te ridica. <laughs> stai acolo că stai bine sau șofer de autobuz, dar pe toți ceilalți o să ridice în picioare piesa. Uh, în câteva minute îi ascultăm live la 21 pe Antonia și Aki cu Gear prendance. Uh, Antonia, dacă tu ești în studioul nostru, dăm drumul piesa următoare, cât vă pregătiți voi, dar într-un fel frumos, fiat atântăi cu dedicație. Vinerea este mai sexy oh. la Radio 21 Da, da. este putem Mamă, 21 Bun, imediat rămâneți cu noi Antonia, Aki, live dimineața în mare fel, mm -hmm. cu Bogdan Șurubel și Rubel și până atunci, Tiny Tempa Girls Like, stai cu noi But it girls like, I said I was a man. All I ever needed was a plan. plan. Tell JK that I'm still rolling. Yeah, tell <laughs> Russell I'm a wreck. Yeah, bust that gang. Ain't nobody messing with a gang. Might take a fly out for the weekend. Yeah, and go can cause I can't go low, go low. Everybody get low. low. Had a couple hits and a couple solos. Now I got a couple brits and a couple mobos. True pass out, everybody loco. I was dropping off the mandem in the polo. Oh, Now nah, with a mandem in the polo. I can make a honey give away a lost rollout. And I stay show, yo, you know how it goes. Blind, blind. I know what boys like, I know what they want They want that good thing, they wanna get some oh, That's me, me, man of the year, I'm fleeky, how the couple man won't be, me, them man can't be, T, T, tell them only winners are allowed, no diggity, no digga doubt, I was getting broke before girls were putting out, told them I was gonna blow, but when I was in the South, go low, go low, everybody go low, since you want me, she don't want a cocoa, so I made a single back, that like she put my low and I got a ain't got a Volvo, used to have a black, no key, it's a Rocco, now everywhere I go, people wanna photo, I can make a honey give away a low low. and I stay show, yo, you But high but goes girls like I know what boys like I know what they want for the girls want. they want that good thing want get for girl the girls like I know what boys like. like I know what girls like. Like. Don't go ahead and go. Me right as yes. Better pick me up in the Benz. I like cruising around the West End. No Netflix and chill, that's dead. But it girls like every day you ride with your friends. But it girls like I don't flying. need your money for my rent. But I'm the girls like I'm an eight a nine, I'm a 10 But the girls like call to your Wi-Fi again. But it girls like I know what they, they want. Like. They want that good thing. They wanna get it Este 9 și 29 de minute și am revenit în direct la 21 Am promis că o să ascultăm live Noua piesă de la Antonia și Aki Get Up and Dance, iar și Rubel și Ionuț sunt în camera de joacă, în sala de concerte și sper că mă aud, văieți! am auziți? Te auzim. Mulțumim frumos pentru legătură, Bogdan! Este o vânzoleală aici, în camera de joacă. În special și pentru faptul că intrăm live video pe Facebookul 21, așa că deschideți acum să vreau browserele și căutați de acolo. Antonia a dansat adineauri pe Tiny Tempa. Nu mai auzit, se mult. Stai să că mi-am pus ochelarii, să pare și -o mai cool. Yeah! <laughs> și în dimineață. Ia zi, cum a fost foarte mult, place foarte mult piesa. Bun, sper că mai ai energie și pentru piesa voastră. Piesă super Avem. energică. Am vorbit mai devreme despre ea. O auzim live acum la Radio 21. Antonia și get up and dance. schimb de microfoane la un moment dat. A fost o nebunie. așa mai <laughs> n -ai nimic. Am înțeles. Acum am auzit. Este o informație care mi-a fost suflată în casca. Ați pregătit un ceva, o surpriză. Dar, nu? O, dar, o, surpriză. o surpriză, nu știu. Nu știu ce să zic. O, o piesă, A, așa, așa aud. Așa aud. Piesa aia, dar, așa piesa aia, dar nu facem noi o mică pauză? Asta zic. Haide, pauza!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 Ora de vârf în București Nici o șansă să ajung la întâlnire cu mașina De autobuz nici nu mai zic Iar metroul e full Dar dacă iau bicicleta? În 10 minute ajung de la Universitate la Victoriei O las aici și am timp și de masa de prânz Uită de traficul infernal sau de aglomerația din mijloacele de transport în comun Cu aivelo Urban ai orașul la pedale Pentru mai multe detalii intră pe iVelo.ro Aivelo ivelo, primul sistem de bike sharing automatizat din oraș Proiect realizat de Green Revolution În parteneriat cu Cavla în România și Raiffeisen Bank Să faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi me, 9 și 36 de minute ești pe 21 Bogdan zicea mai devreme că am găsit pe Coxtreme niște piese Care au fost scrise inițial pentru alți artiști Și îți explodează mintea dacă îți mai spun încă 3 nume Fii atent În primul rând, tu știai că melodia Doncia de la Pussycat Nu era pentru ele? Era pentru Paris Hilton, frate Paris Hilton știa să cânte cu vocea? Uh, Paris Hilton se pare că este de, de adevărat, Și că cântăreață că n -a, n -a de, de voce ca să fii cântăreață în de Se la, pare incredibil și mă mai uit prin articol. Știi de dieta cu Sia Titanium? E, la început Piesa asta a mers către Mary J. Blige Și Katy Perry Și când a auzit-o Katy Perry A zis, băi știți ce, eu nu mai înregistrez Asta este perfectă pentru Sia ți, -ți piesa asta la Sia și așa a ajuns a la SIA Da, și este o grămadă În articolul ei sunt o grămadă de piese Uite, Rihanna și Calvin Harris We Found Love E o piesă care a superupt Dar care, înainte să ajungă la Rihanna A ajuns pe la Liona Lewis Și pe la Nicole Scherzinger de la pusica Dols Mă rog, toate piesele sunt în articolul De pe CokeStream.com. Radio Am revenit, 9 și 38 de minute Antonia și Aki sunt live la 21 și ne-au pregătit o surpriză O să ne cânte ceva drăguț despre ce este vorba exact Nu știu nici eu, dar sunt convins că și Rubel și Ionuț uh, Au aflat între timp despre ce vorba Ei sunt în camera de joacă, băieți, mă auziți? Da, A, Bogdane, neața, se auzim, se auzim, e panică E panică! Bun, uh, vorbim despre o piesă Acum asta o să fie da, o Da, pe care am repetat-o foarte puțin Pe Vă care nu am repetat-o Știu, dar uite, vezi, nu ți se pare că de aici vine toată plăcerea? Nu ți se pare că de aici vine... Uh... Ba, da, dar o reputație <laughs> astăzi, <din> asta, <laughs> Pentru cei care sunt mai... Bun atunci, nu sunt sensibil și sunt prea crcotași, dar în fine. Atunci, dacă vă simțiți sensibil, dacă vă simțiți prea și în momentul ăsta... Să plângem. Mai sunt și alte posturi de radio. Dar în cele ce urmează, avem o provocare, efectiv, pentru că este o provocare, o piesă repetată extrem de puțin, da. pe care am vrea să o auzim acum de la Antonia șiachi se numește... Se... Closer. Nu pot să credi- este Haideți! Closer în varianta de interpretare Antonia și Aki Repetată foarte, foarte puțin Pe 21 I was doing fan before I met you A dream too much and that's an issue But I'm okay Hey, hey Your friends. It was nice to meet them, but I hope I never see them again. Yeah, uh, I know it breaks your heart. Used you to sit in a broken-down car and four is no cost. Now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop. And I know why I can't stop. Let's go. So baby. Don't sit in the backseat of your road Then I know you can't afford. By that tattoo on your shoulder, who she's right up the corner of the marriage that you stole from your roommate back in Boulder, and never get in order. Forget why I left you I was insane say And Played that Blink-182 song now we beat to death in Tucson Okay yeah. I know no. it breaks your heart Moved to the city in a broke-down down car Four years, no cost Now calls. you're now looking pretty in a hotel bar And no. I, I, I, Can't stop No, no, no Stop. So baby, you'll me closer to the, the back to of your robe And I, know, I know, know you can't afford Hide that title on your shoulder. shoulder You're the right right your shoes right, right off the corner The man yeah. that She you stole yeah. from your room will be back Yeah! Ah. smokers ah. closer În varianta Antonia și Aki hai A fost superb oh. A fost superb Vă mulțumim frumos, am fost și live pe Facebook 21, mulțumim Antonia, mulțumim, mulțumim. Aki Dragii ascultători, aruncați cu like-uri În nou lor single Get Up and Dance yes. Și vă mai așteptăm pe la noi Mai venim. Legătura studio, Bogdan Dimineața în mare fel La Radio 21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 6 de minute, ești la dimineața în mare fel și aducem demența zilei via omaga.ro Este un articol absolut superb care vorbește despre cele mai nebune cerințe ale clienților, evident, povestite de chelneri Dar <laughs> da tu ai fost chelner, ia să vedem cum citești am, tu am, articolul da, chiar ăsta. am lucrat într-o cenerie în, în București, undeva pe Calea Floreasca și, mă rog, o lună, da am, am experimentat uh, cu Îmi Pare e. rău ti se zicea Bogdan, ce ai <laughs> Așa. Deci ce a cerut un client? A întrebat dacă poate mânca în baie. Asta, Asta e mișto. Se aducă ta tacâmurile de în baie sau? Nu, dacă nu i ajungea, nu i ajungea farfuria și trebuia o chiuvetă, știi? Aduceți mi vă rog o porție de paste în chiuvetă. Nu știu cum îi răspuns omului respectiv Nu știu, fă ce vrei în baie sau... <laughs> mă rog. O persoană care venea regulat la bar Mă ruga mereu să îi bag berea la microunde Înainte să o bea What? Asta pare expresie așa Bă, dacă vin până la tine acolo Să bag berea la microunde. vezi cum vorbești Auzi, atent, deci asta mm. e cea mai tare un client ne tot întreba dacă mâncarea noastră este proaspătă sau congelată. Noi am chemat poliția pentru că tot insista, iar până la urmă ne aflam într-un magazin de electronice. <laughs> oh. deci că banc. O femeie și-a așezat copilul la masă și m-a rugat să am grijă de el cât timp ea se duce să rezolve niște treburi. <laughs> Doamne ferește! Te să recuperezi niște bani, ține copilul ăsta. Oh my God. Un client a dorit toate ingredientele pentru un burger separate, toate ingredientele separate, puse separat, pe o tavă, inclusiv sosul Asta ești tu Cred, iată mă, dar asta ești tu Deci Bogdan este ăla care mănâncă și cartofi separat Și burgerul, cred că felia separat Felia de pâine, felia de... Pai nu te uiți la el, mă, el ține regimul la disociat, disociat. <laughs> Bravo O femeie s-a supărat foarte rău Că meniul conținea cuvântul caracatiță Și uh, s-a supărat pe Kellner Că n-a vrut să printeze alt meniu special pentru ea Dude! Cineva mi-a cerut să-i coc un aluat de pizza simplu, fără topping, ca să poată să-și pună acasă ingredientele pe care le dorește. Asta este o idee chiar foarte bună. Asta aș face. Coca hot. Vreau aluatul ăla, blatul de pizza, practic. Blatul de pizza și să-mi pune pe el ce păi Blatul nu-mi iese din pizza niciodată. Restul salamii la mi iese. Da, te duci, prietene, îți dau eu un sfat, chiar fără nicio glumă. Te duci frumos la orice brutărie și zici să-ți dea o pâine nefăcută să ți-a luat de la o pâine nefăcută și tu l-ai frumos și spui tu baia. Dar nu e același lucru. Nu, este okay. același lucru. Păi și dacă vreau să fac blat crocant, dar dacă vreau să-l fac pufos. Dar mai subțire și mai gros, nu este din ingrediente. Blatul e blat. Înțelegi Ca în fotbal și ca în bucătărie. Blatul e blat. <laughs> Înțeles? Gata, moș. Nu mă supăra. scuza mă șef. Scuza, mă Avem o recomandare foarte tare pentru voi weekendul ăsta. Vine în câteva minute. Rămâneți pe 21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 12, Radio 21 Back, back to the music. la Radio 21. și de minute pe final de ediție am vrea să vă trimitem la un eveniment mișto. Un eveniment cultural, domne, da, cultural. Puteți să prindeți weekendul ăsta pe final ce drept, a șasea ediție a festivalului Maratonul Teatrului Independent Bucharest Fringe. Este organizat de teatru, apropo, și, ca să aflați mai multe detalii, am vorbit special cu directorul companiei de teatru, apropo, Radu Popescu. Ia să auzim ce a de despus. Maratul Teatrul Independent este o foarte bună ocazie de a te regăsi în niște probleme și de a ride de ele și de a le discuta. Teatrul Independent nu e tocmai teatrul ăla cu roșu la intrare unde trebuie să te îmbraci frumos să mergi să vezi o piesă de teatru foarte elaborată, foarte pretencioasă. Teatrul Independent sunt acele locuri în care spectatorul este foarte aproape de actor și în care actorii de multe ori vorbesc despre problemele noastre ale oamenilor cu care ne întâlnim în fiecare zi pe stradă. Spectacole făcute de tineri, actori, duminică, martiri de Marius von Mayenburg, un spectacol adresat spiritului contemporan, de la ora 18 la facultatea de teatru. Un concert de închidere la ora 22, ziua necunoștinței. Elevii și studenții au intrarea liberă, așa că vă așteptăm cu mult drag și cu multă energie la Maratonul Teatrului Independent, până pe 2 octombrie. Asta este, cam asta este, o echipă de tineri mișto care fac lucruri Și piesele sunt foarte tare Și imaginează-ți cât de, de Intensie momentul Atunci când ești foarte aproape de scenă Și se, imaginează că se joacă De multe ori în niște săli de clasă De exemplu la facultatea de, de teatru Te duci și ești acolo, ești lângă Actorul simți îi, Dacă vrei îi simți respirația am fost și eu un... la un din ăsta independent și m-au luat, am început să mă întrebe chestii Domnilor, vă rog, eu stăm public, am venit să mă uit M-am mă... speriat a un pic, dar a fost interesant De multe ori interacționează cu publicul Ar fi foarte tare să vă duceți, găsiți toate detaliile și piesele care se joacă în weekendul ăsta Pe pagina de Facebook Maratonul Teatrului Independent Păi da, că până la urmă se muncește foarte mult pentru chestiile astea Și poate ar trebui să ne includem și în activitățile de weekend, un poate un teatru să-i dăm măcar o șansă, să încercăm 9 și 57 de minute, hai băieți în weekend Hai și noi După 10, Andreea Remețan vine cu hiturile, mulțumim Foarte mult că v-ați trezit cu noi și astăzi Sperăm să ne întâlnim toți și luni dimineață Începând cu 7, tot aici La Radio 21 Sia, Elastic Heart, punem fix, aveți un weekend excelent V-am pupat! Pa. Pa, pa, pa.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 din abuzatul a fost plasată sub control judiciar pe o cauțiune de aproape 100 de mii de euro în urma audierilor maraton care au avut loc ieri la ploiești la parchetul curții de apel, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Aceeași măsură preventivă a fost luată și pe numele celorlalte 25 de persoane implicate în această afacere ilegală care a prejudiciat statul cu aproape 40 de milioane de lei. În total, valoarea cauțiunii este de 13 milioane de lei, adică o treime din prejudiciul total. Mergem mai departe, sfârșitul de săptămână aduce startul salonului auto de la Paris. Tradiționalul eveniment destinat pasionaților de cai putere va reuni mai puține modele de lux față de anii trecuți. Rolls-Royce, Aston Martin, Maserati, Cadillac, McLaren, Lamborghini sau Bugatti vor absenta. Pare că spărese parese că, în general, publicul saloanelor internaționale nu ajunge să cumpere asemenea vehicule. Fiind unul dintre puținele branduri de lux participante la salonul din capitala Franței, Ferrari, va atrage în mod sigur foarte multă atenție. Producătorii auto vor să impresioneze la Paris cu vehiculele mai prietenoase cu natura. Tot mai mulți constructori se concentrează pe electrificarea mașinilor. Daci a prezentat presei îmbunătățirile aduse modelelor Sandero, Sandero Stepway, Logan și Logan MCV plus modelul Duster cu cutie automată, care se va vinde anul viitor și în România. Rihanna tocmai și-a terminat turneul mondial Anti-World Tour și se concentrează acum pe domeniul fashion pentru că este în plină desfășurare și săptămâna modei la Paris. Artista din Barbados tocmai și-a prezentat o colecție vestimentară creație proprie. Muzei a fost regina Maria Antoanet. Cu toate astea vorbim despre o colecție sport cu hanorace, îngălțăminte de alergat și costume cu dantele și imprimeuri florale, toate cu sloganul Maria Antoinette în sala de sport. Hai să facem acest lucru, hai să facem facem și niște bani din asta, a strigat cântăreața înainte de debutul prezentării de modă din capitala Franței. Rihanna mai are de susținut un singur concert până la sfârșitul anului, pe 27 noiembrie la Abu Dhabi. În altă ordine de idei, prima persoană din lume care a depășit 100 de milioane de admiratori pe Instagram este acum Selena Gomez. Deși a anunțat cu câteva săptămâni în urmă că renunță la turnee pentru o perioadă, actrița și cântăreața americană are din ce în ce mai mulți fani. Succesul de pe Instagram este dat selenatorilor, adică fanilor ei care au gândit o campanie prin care să o ajute pe vedetă să depășească numărul fabulos de admiratori la care aceasta a ajuns în momentul de față în ciuda faptului că n-a mai postat nicio poză de ceva vreme. Artista ar trece printr-o perioadă grea cu depresii. În 2014, ea a fost diagnosticată cu lupus. Și ultima informație din sport, în grupele Europa League, Steaua și Villarreal Real au terminat la egalitate scor 1-1 confruntarea fotbalistică de pe arena națională din capital. În schimb, Astra Giorgio a fost învinsă de Ase Roma cu 4 la 0. 10 și 4 minute, gata știrile, vă las cu Andreea Remețan în stație de distracție. Da, Reme la butane și la microfoane! Responsabilă cu superhiturile urile și astăzi, I am pentru tine un final song imediat, The Code cu Jackie Vegas. Am și Heaven cu Cum schimbam puțin ritmul, recunosc că m-am gândit să-mi pună melodia asta ca alarmă la telefon ca să mă trezesc așa cum se cuvine acele tale Carla Streams la Radio 21 în țară. Arzând de iarăși de el, de altul de băiat care cu si tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglindă, nu ai reflex în fața nimănui.